سوره انعام اپدې سوره کې ارادदेशीर کو مفصل ټول اقسام د شرک رد کوي او اسباد توحید کوي بلا دللا سوره 2 او اولیسکه یوسل اول سیاتونو پای کې رد شرک اعتقاد لري به جمی اقسامه هی آغا ا شرک چې دا غي تعلق د زر سره راځي عقيدي سره راځي کپاغی خلق خوځو کو نو خوځه خو شاعقیده کې ده غي نو مشرک شو په شر کې اعتقادي سره او دا غي سلور قسمونه شر فی علم فی تصرف فی دعاء او فی عبادت او د میصاد یوسن اتلس میاتن تلہ خیره pore پای کې رد دا شرک پھیری هغه شرک چې د هغه تعلق د افعال و سرناتو پکارو نو کې ویناګانو کې منوختو کې نظرونو کې دا چا په فسلونو کې منلو کزما طوره فصلو شو نوزو بدخلانی فونم باندې دورا منا سیزور کوم چا په زناورو کې منل او په انسانانو کې منل و را بشي په دې صورت کې نوداغه منښتې نظر نیاز نوداغه رد کئ په دوی میسه کې او سورب کې هغه څلور قسمه مشرکین رد کئ هغه مشرکین چې د الله سره بڑا خدار کړو نیکان بندګان انبیاء علیه صلاة و سلام و نیکان بندیان دوی مغا <سلام> مشرکین چه دا اللہ سرے سطوری صدار کرو درې مغا مشرکین چه دا اللہ سرے فرشتی صدار کرو سلور <سلام> مغا مشرکین چه دا اللہ سرے جنات صدار کرو دا سلور قسمان مشرکین ردکی پدی صورت کې او سلور قسمان د شرک اعتقادی یول زلا داود توحید او پاغه ید الله هغه داوی موږ بیان کړی وی ړومبی ایاکه الحمدلله لایق ده حمد نور الله چې اسمانونو زمکه پیدا کړی دی تیارې اورل اگا پیدا کړی دی بیا دیم ظلم سلاوا او ول سمایاکه ایم سشکلاو بزرن فلا کاشف له الہو کلا تکلیف رس دا تکلیف رسول والا زلکونو والا بل سوق نشا به غیر د الله نا دریم زل داو د توحید نل سمایا کہ قل انما هو اله واحد و یا بشکا دالادی کیو ز گواینوکوم چې د الله سبحانو شتا ز دې خبرې کوم انما هو اله واحد پس لو رمزل 15 سنوي خيات وقتا دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين بیا په 15 رمزل سلاميات کې سبحانه وتعالى عما يسفون پس پاګمزل يَوْسُل دوي مياد کې ظالم کوم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فعبدوه بياقوم ظلم يوسل شپګمياد کې اتبع ما اوحي الىك من لا اله الا هو بيا اتم ظلم يوسل يوفن زو سياد اللہ تشرکو بی شیعہ اللہ تشرکو بی شیعہ بیابن حمزل یوصل دوش پہ تکے قل ان سلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین بیال سمزل ورپسی درش پہ تکے لا شریک لہ و بزالک امرتو وانا اول المسلمین بیا پا یعول سمزل یوسل سلوش پیتکے قل اغیر اللہ ابغی ربن وہوا رب کل شین دا یعول سلقمیوی یعول سا دا یعول سا میردو آغا سو چا پیر فقیر دلوی زوان پنم یعول سا مور کئے وداغت دا یعول زلم مساله د توویچې د سایا دی الحمدلله یمسسک الله بزور قل انما هو اله واحد والحمدلله رب العالمین سبحانه وتعالى ما یصفون لا اله الا هو لا اله الا هو الله تشرکوا به شیئا قل ان الصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل غير الله ابغى رب و هو رب كل شيء دارنګي د دا شرک اعتقادي سلور قسمنا يا وا شرک اعتقادي فی لیلم چې پاکی د کړه خبره را چې سره انګل لازمه په حال پوهې او خبر ده نو دا انګې نه بغیر د بلچا په بارکې رضا کې دالا پیر فقير ولي ژوندې مله زم ما په حال پويږي زم ما حال نه خبر ده رخصويشه معلومه اغه ته دار سپته ده دا. لکه باز خلکو کې د کمیسره معلومات کوي سو کې رخصويشه معلومه سو کې د تورې کپري باندې معلومات کوي سو د نوم د نوکر معلومات کوي دا شرک اعتقادي فی العلم چې پار کيده کيده او چې د ټولو شرکونو جلو او بنیاد هغه فی العلمو زکه چې ستاده عقیده لاله چې د خبرې په وېده او پار سو نو بیا د عقیده رازيده تصرف چې ده د دې اختیارم چلیږي او چې اختیار عقیده د لاله او بیا وتره مدد او چدا دمو ټول عقیده پیراړه او بیا دا غفنون ما نختو شکرانه او عبادتم کې لو دا سرور قسمه شرک اعتقادي دي صورت کې رد کای شرف العلم منګه پنځه زیراړولې او درې مایات کې او الله فی سماوات و الارض یعلم سرکوم وجارک و یعلم ما تکسبون بیا پنځوست مایات کې قُلْ لَا أَقُولُ لَكُم مِّنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ بیا یو کم دو کم شپیتم آیات کے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ لَا يَعْلَمُهَا او بیا درئیم زلدرئیو یا عالم الغیب و الشهاده قوله الحق عالم الغیب و شهاده بیا په پنزمزل اتیای آیات کی و شاربې كل شی نه علما د دې مونږه تفصيل د آیاتونو کړو دویم قسم چې اقر کیداره ده چې د الله نه بغیر مخلوق هم زمابه حال پویږي کاغذ ژوندې ده او کومل نه اسباب نشتا سترگی نشتا او توې په ییګر نو دا پوهه دا چا پورې خاصه الله پورې دا پوهه چې تا مخلوق لوړ کلا چې ویني معنا ویني معنا او اقیده نه لاله چې دې پوهه دې زمما په حاله نو تا شرک اعتقادي فی العلم وکو نو چې فی العلم شرک راغې نو بیا دا ذو تصرف هم راځي نو بیا اختیار منم غني چې دا اختیارم چاليږي د صورت کې د نفي د شرف تصرف اوو زيارت کوي اوو زيয়া اولو ګورې آیات نمبر 13 د یال نسم ولو ما سكنه في الليل والنهار الله له اختیار د سره چوسی پشپا ورس کې نشپا ورس کې هو ټول مخلوقات چي یا په پا مخلوقات شپا راجی یا پی رضی اللہ سم آیا تیرہ گونا قانون داری اول نمبر لی کئی اول نمبر لی کئی نور بیارو سوری کئی سورت نمو سورا وَلَوْمَا سَكَنَا فِي لِلْئِ وَالنَّارِ وَوَسَّمِيعُ الْعَلِيمِ او دا اللہ دے او رید الوالا پویا نو اختیارات داغ دی شپا و رض داغ تیری گی پا تول مخلوقات بانده او درید دویم <سلام> ځل ورپسې آیات کې قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ اتَّخَذُوا وَلِيًّا فَأَتَرَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَيَا بَشَرُ لَنَا إِنَّهُمْ بَلْ مُعَاوِنُ چا په دا کوم کې د اسمانو دزموکو او و او ایتعموا اختیار دا غده نو ټا مونا او کای مخلوق نشور کوله مخلوق هغه ټا مون چې تاولایو او تاوله ورکه وې دا پلانې لنګر چریږي دو پیر ننګا پیر دا فلانې دا خو ټوله چلی ټولې چيلي یو غډانو پسان پوزین نو هغه توخره استاد ستیاوسي نو هغه بل وګری ته بل وګری په دې د دېکا الله وې و هو یدعم ولا یتعم دا الله طعام ورکه الله له سو طعام نشور کولې بیا درمزل اور پسې ول سمات وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ قُرْأُ سَيْتَا تَالَا تَكْلِيفْ دا تکلیف لړو کولو والا ابو السوک نشته بغیر د الله نه دار جما کا ولو ما سكنا في الليل والنهار وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَا غَيْرِ اللَّهِ يَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَمْسَسُ اللَّهُ بِذَرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ کو څو څه تا تل تکلیف دا تکلیف لرو کولو والا بل سوق نشتا نه پیراون ولي نه ژوند یو نمړې تکلیف الله لره کې الله را اوسه بیا دې ګوزنه او فالجو باد بلګنی نمړا بیا 46 آیات وګورې په سورمزل یا سو دا نام نو وی نمبر دی الله راي تو من غزل الله سماوكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به وا خبر کای مالا کو واخلي الله تاقد دو ردو استاذو تاقد لدو مودل ګي استاذوพลونو باندې من اله الله سوګي حاجت پرکول والا بيدل لال چرادو کتاب است پاي الله عزضا طاقت د غونو وا نماز دي کوم کما زدن طاقت د دو وا نماز دل کوم کما زدن طاقت زلو عالم زدل و نه کما نو سوګي دل و نوزي موار سوګي دل اندو زموار سو دې د خل نوزي من الہ غیر الله خوخه دې حاجت پورکو کولوالا چې بیا دلستر دې بنا کې سوګې حاجت پورکو کولوالا چې بیا دلګو نسې کې سوګې د دیوانو ځموار چې بیا دې روخ کې دونه نونه خوله دیوانه بابا دیوانه چاته وي دیوان لیوګنی ته وي نومې یو خو دې دې دیوانا داد لیوان بدنام دایګړه او ګننګار منګې کړو الګا غولې وانه نو خو سې سره ته وې دیوانه دي وحتما لا قلوبکم من الهه نو غیر الله کوسو کی راتلو کې اوخه ما تا سوشتد غسه الله وی دلاندو د بنا د کلو ذمہ وار زم ما چې دې یوز دلون کما نو بیا د سوق دنیا کولنی شي یو اسباب دی ډاکټران دی فوټیک دا بیاو ګوره آیات نمبر ورپسې قوله راي تم انا تا کومذاب الله بغتتن 50 پنجستم آیات وګوره قلا اقول لكم من ذي خزائن الله ولا علم الغيب او پیغمبران هم تاسو ته سره خزانه ده الله دي مخلوق ته وایي جز خزانه مالک نه ما نو چې پیغمبر لاس کې خزاني نشته چې ژوندې نو د پیر فقير ولي د ژوندې او د مری په لاس بس خزاني راشي لله خزائن السماواتي والارض مرکه بدایشي الا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب او نو په یغم په پټو سې زنباني خزانو مالک نه ماري ملغيب نُسَيْمَا اِنَا تَبِعُوا اِلَّا مَا يُوحَا إِلَيَّا زَدَا لَا دُحُكَمْ تَابِمَا پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله پاک پل کتاب الفتر ربانی کلی کریا ہوئی لے سبی ایدیہم ضررن ولا نفن ولا عطاون ولا منعن نشترے ددنیکانو بندگانو پلہ سنو کی فیدہ نقصان زررور کول منکول دادا لا لاسکی داغی لاسکی نیشتا داوی نکنه تو خورا سنگه زیموار دی قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب چو تا تلیوی تو اس لالی قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ اتاپه دوست میا ته ګورئ تاسو قلوا ان عندي ما تستاجلو نبي لکذ یل امرو بیني و بینکم کما سرا کما سرا عذاب یشتاسو تلوار کوي پاغه نو لکذ یل امرو و بینکم نفصل بشوا کما سرا عذاب نو ما با عذاب ورو لري خوما سرا عذاب نشتا عذاب د چا اختیار کړي عذاب دا اللہ اختیار کرے او سین تاریز خورمی ہوئی گنا قول ریتکو منتاکو الله اللہ بغتتنو جارا حلو لکو اللل قوم الظالمون دارا جمکا ولو ما سکنا فی اللیل والنہار ووالسمیع العلیم قول غیر اللہ اتخذو ولیان فاتر السماوات والارض وَهُوَ يُتْعِمُهُ وَلَا يُتْعِمُهُ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَوْ إِلَّا هُوُ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ قُلْ رَيَتُمْ إِنَ خَزَى اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمْ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غ قل ارئیتکم انتاکم از عباللہ بغتتن و جہرہ قل لا اقول لکم اندی خزائن الله ولو انعن ان دی ما تستاجلون بھی لکو دیل امرو بینی و بینکوم داوزل داوی پا دیدی چه تصرف والا زیما اختیار دا غیب پلاس کی نشتانو الاختیارات ارکو ما دو چه تصرف دا غیب نمناکو نو بیاجه ته سروځ او لوړ کو نو بیاغه ته دا مدد سه هم وای ویا چې اختیارې چریګ نو داغه اواز په کا دغه ته کنه رامدد مدد نو نفید الشرف الدعاء ها سلوختم آیات وګوري نفید الشرف الدعاء را مدد والا هغه بیا مخلوق نه دی دی وی ناغه بل یاو قله رت کومنا تا کوم ازاب الله وتت کوم اسا غیر الله تدون ا بيد الله نه با تاسو مدد کوي د پاره د یو مصیبت نبی ز الله نه مرامک 40 بل یاو تدونا بلک خاص الله با تاسو را مدد کوي والا ته را مدد شي مخلوق نرا مدد کوي لو چې الله درا مدد کا او نفع یک شفومات دونه اله ان شاء لر کیوالا هغه مصیبت چې تا داوت ور کړی چې غریوالې تاسو له په طرف داغه ان شاء کذا الله خوږي لربې کی او خو خو نه شون در باندې کې وی دا خو حاضر زول خو دې نه چریږي رورا ماتدون اله عدالت الله شنو کې داخل کې نو کې لګټاو تاوان کلا کلا کیسو کٹے او کلا بیرے دامت ارشاد مشرا مخاوه مالا گټه نہ مددعون الیه ان شاء وتنسون ماث شرگون بیاو ګور آیات نمبر درش پیته آیات نمبر درش پیته تم تلوی کینو باڑ ولاړو قل مَجُونَ نَجِيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ دغه څنګه په عمل کړل کوم کوم دی لې لې لې زينہ قل اره قل وا پېغمبر ما جون نجی کوم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وا او سو بچکی تاسو لرا دا غته رودو چې دریابونو نا دریابونو کېري ډوبه پوڅ تر باندې نڅوښتا د بچاو والا تدعو نه تزرو او خفيا چرامه د کوي تاس واغله را په عجزه یو پروباندي هغه ته چغه وي پروبو په تیزه نڅوښتا ندي وکي دیشینو واقل الله يونجيكم منها ومن كل کرب ين وايا الله بخلاصي تاس ورو دي مصیبت نا خلاصولو والا سوګي الله قل الله هو ينفلا نير قل الله هو يجنجيكم من ها و من كل كرب ثم انتم تشركون ذزل بيادريم زنه في شرف الدعاء يو يو غور اکتر قل انا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ايا رمضان بكم بيذل ننرمذخو انا ذو ايا رمضان ذخو ندا مدد کو هغه مدرګاران لا <سؤال> ينفعونا چه فائد نشي رسوليمن تا ولا يزرونا نتقليب لرو کولې شي زمنګ نا نو وري مونږه سوکرا مدد کو چا غ مالک د فیدی او د نقصان ندي مالک د فیدی او د نقصان ندي وي دادر زلا نفد شرف د دعا چا لایق درا مدد دو د صرفي او الله بیا زل بیا کورسولا لیا غزه به دروم بیا ها کله یو ورخذي کله الماری لذی شیطان چا پیر دنا تایوی غرا تایوی ټول در ټول توجو خرابه بیا سلورم زورو ګرا نفذ شرف العبادت نفذ شرف العبادت چلایق به عبادت ته یو الله درې زل ذکر کوي شپق پر زو وګورئ قل انی نهتو پل اننی نوهیتو انا بدللهنا د دوه مندون الله ووایا ب شزه من کړې شوی ما د بعدت دا, دا کسانونا چې تا سو تا را مدد شوای بله نه ز دبل چا د ما نختو شرانونا د قبانو د موځو د عبتونو نهمنې مع د بیاشي پون دره کته و د لز پون ده د د دغه په نوخته ورک اللاله وکان نه نه نوحيیتو نابودلله ځ نه ت نمندو نله زمنه شوي ما د بعدت د غیر نه ن مخلو قلم دی د فلې په دغ باې او د فلانی پهونومبانې او د فلی پروغبان دی دارنګې ګورړې اخره وکوو ای نمبر قل ان الصلاۃ ون숙ی ومحیا وبشکا عبادت بدنی زما زما عبادت د بدن ون숙ی او زما عبادت د مال کزه قربانی کو ما علالکما کمنزنا رکو سجدی کو ما ا للله خاص للبئی مخلوق لبنی زما خیر و م مات یو زما شرونا دا د چاپه اختیار کړي ل لله د شی د شرف فیصله زما د خیر فیصله دا الله سره دا مخلوق سره نشته الګه کدا کارو شو نو کټ بډا بنوالې زمکه بډا بنولټ کی سارو بډا لمړ کی بچې بډا لمړ کی نانا نانا نا دا د شر او د خیر فیصله ل لله خاض فرده الله دې الله دې ها دا الله پلاس کې اختیارادي د شر د خیر رب العالمین لا شریک له شریک الله سره نشته پدې کارونو کې دا رد اشراق او اربای پکم طریقه باندې کو دي صورت کې وجه عالم الغیب ندې نګوره تصرف او اختیار مندم ندې نو چې اختیار من دي نو درا مدد ته لوقابل قابل دي نو دی وې او پیر بابا نو کړه وای دادا چې کړه دا سس کال پیښهږي یا پریو یا د سګار او وای وای وای دادا وای لالا او کله وای وای پیر بابا همن غاري کی نو هغه ځکه کی غاري jump وای نو ماسره یو بابا ناشتو نارا زیره خطرناک ور مو ټول دا گاڑی دا سترونو او شو مشره سره لري بوډاو هم روان بابا نو مونږ دا زو کتله مې بابا کردې په زیره ویلې و چې یا الله واته وي پنه پیړه هو نه مړان ما څنګه وکړو تا وی پیړه بابا ما یا الله نو تا خکارو کو کومه خکارو که. ته و افلا لیا ازمیا الله مې دا پنج پېری دا ولې یاد کړ څه چلې ودا خبر یې غې کې ما شکر نو باسي الحمدلله چا پنج پېری دا سه کار کړی دنیا کې الله قبر بنور کا د کلی دا پنج پیر خو دا کلی نومو هغه کلی کې الله دا سه شخصیت پیدا کړو توحید چا پیژاندل الله چا پیژاندل ګورداګه پیرانو ته چغې وي دا اولیاو ته چغې چایو ته چې چا پیرانو ته چا جندو ته چاملو ملو تا ا مرد مؤمن مجاهد په ميدانو درېدو او د الله دی کتاب دا ما چې څنګه وی دا خو هغه په کومه طریقه او طرز دا قران دی دو او دا په دې طریقه مخلوقات عام کومه ګوره حاجت پر کور واله دی الله ا رامد کیدو هغه دې هه ميدان څنګه خو هغه دې ځان نه وی د قران نه وی کنه دا چې چا دا کار خړې ګورا نور په ګوتنه پټيږي ها هغه کې د دنیا نه لارم شي دا غنوم ورو خانې نن کاغنيش دا دا غنوم نن په پنځپېری یادېږي ټول کني ته نسبت کیږي مې د مسوک نه پیژني چې څوک دا واسکه څوک دا چغاوې وي دا پنځپېریره دا دا, دا دا چغره ګوره دا د پنځپېر ماووالا دا هم د قران آیاتونو راغون کو استاذ مې ختم کړې غوځو ګوره دې آیات دې داخود په پیر خبره نه وا داخود قرآن د من خبره وا دغه می پاره او داغه یا تون ما تاسو ته یو یو زانه ماونه وی دا رنگي صورت کې اعتراضات دي د او هریا به اعتراض وکول قالو سره کوي کله به یو اعتراض کوي چې یو راستا خبره ومنه المنو او ما یاکې هو ګوره کله اعتراض وکړي جواب ذکر نه کله جواب ذکرې اعتراض وکړني کله دواله ذکرې ولو نزلنا عليك كتابا في قرتا سن فلمسو من بلست اومنو اي پیغمبر اچ یو خطر شي او مونږه په الله سنو ګورو چاو د پیغمبر خط ته او د قران دی هلو کې شي او دی وګوري نبي اپ دیسو دا ہمو جادو کوي دا خو جادو دی اول وی که ولاته خدایش کې پیغمبر اورته وی خې زماده طرف نه راشي نبیابوي ان هاذا الا سحر مبين دا خو دې جادو متہ پیش کړه ازو دې الله خد ته کله ویل چې ته پیغمبرې ل استاد زده یو گاډ راشي کنه لكه وی یو افسری یو وزیری یو جنیل هغه سره گاډ کې خلک ګرځي کنه مخ دوستو نو جته دا الله خاص کس پیغمبرې ای نو تعالی ګارد نو پکار پکار چتا سره ګارد کې فرشتې راغريوي نو اولاوې که فرشتم راولېګما ا او د نسبت د درو واغیتو ګورې طباقو مې کله ویره چته را رګلې نو فرشته به را رګلې واکنه موږ ته به فرشتې را رګلې وا الله وی کزاغه فرشتم نو اړه به شکل د سړی ورکوما دا که جتازه خودو سر سره خبره ده شوې کوله او موهيب شان ولای ها نبی ابو وای جماله دا هو ګوره بیا سره کړو یاده دا قسیدی ها 25 نمبر آیات کې کله یو اعتراض کله بل اعتراض کله یو اعتراض کله بل اعتراض د دروش کال سلام د نبوت زمانه وا نو په دروش کار کې پاره ترازو نو سلوغ تو کال او نبوت نو میلاو شو اعتراض نو سوال نو صادق او امين وو چې کله دعوه د دا سلوغ د سلوغ تو کال او نوروستو دعوه د دا قران میلاو شو نبوت میلاو شو اعتراض نو شروع شو. مقصد دا چې کله د الله کتاب نه بیان د چا څخه به پتاه اعتراض کوي او چې دا الله کتاب او د الله دن د شروع کوو په میدان ودرې دي او عوض به اعتراضونه ګوره اوس حالات خرابيږي او ته به نه خرابي خدک به درته خرابي کله به دا دان منی کله د مشرانو د دینه تباک کله وې نوې خلک پیدا شوي په خاډه مسلې نوي کله به یو خبره کې یو کله بلا نو دا اعتراضونه په تا باندې نو صورت کې دا اعتراض او د مسلې د وضاحت لپاره د ټریننګ د لپاره اصول بیانې ګوره پدې کې د جهاد مثلا نشته دې کې د احکامو مثلا نشته د سمولو پدې کې د مثلا د انفاک نشته دې کې یو بل مضمون روان کړئ څنګه چې مخکنو صورتونه کې جهاد او قتال او جهاد او قتال او کا د پاره د دې چې څو دفشي زه کافر ختم شي کافر او مشرک تباشو ختم شي اپ اور نجات کے حتا لا تکون فتنہ چې مشرک پاتې نشي دی صورت کې وي اپ اور بیان د توحید بکه کې چې د شرک ځاک دین ختم شي آل توي جهاد وکا قتال وکا تر اور نجات او قتال کې چې مشرقی په دې صورت کې یو بل مضمون بیان چې بیان د توحیدو کا په دینو سره وک د شر کردو کا کورې به بایان کې کې په میدان به ولاې سو څو شرک ش داقیې دینه ختم شوی نه وه هلته مشرک به ختم د د ش به ختم میدار کې دی نه دانه چې بماه یو زل کی د مړه نه په میدهلو شپږه عقبکوره د هغې من بایدیان کو ورو بیا سر تر جمع کووغ شپږ تحانونه یو امتحان چې تکله بیان شروع کې نو یو امتحان بستا دای ادرې پونز مستمیات وګورې درې پونز یو امتحان وکذا لک فتن باظهم ببا ذل یقولوا اهؤلاء من الله عليهم بيننا نو په دې دادر ملگو ساتا با دا ذکر کړي چې د خپل ملګرو سره تعلق او دوستا سره تا موحدین باندې موحد سره زي او داغي سره به ملګرتیا کوي نصرت به کوي یو امتحان قضا او هر یو امتحان چې ذکر کړي نو په کذا کذالک سره اشاره ده جمله اشاره ده چې همیشه بدایي دا امتحان په فطابانه همیشه راځي حکلک به کذای ک سرے ذکر کوی چې عامېشببه په تا دا امتحان راځی کذای کا فتن نه بعض هم بعضین لکه سګ چې منږ بایدو کتاته ایپې غمبره په مخکې ایاتونو کېلودارګ منګه زمایش کو بعضې د بازو امتحان عزمش بعضې د بازو کوی ل کولو من الله عليه من دې د پاره چې وای دا خلک ها آیا وګورا دا به مال دا غریبان احسان کړی الله فضیلت زما تر منځه دی اوس موږ ته مصاله بیان سې چې د سریه وګورا د مال نشتا ها عہدې نشتا مشري نشتا د راځي او موږ ته بیان کړي پښې وي پرون جوړاوي او نن نه پټې پرون مرا زمان دی کسوک کردی دی چلی غختا چلی وی آغاز ویچه زب بیان کم و بیان کم پوشی تا زانه ما تا نوی مسلی دی جوری کری دی پرون دی یو سوی آنن بلسه که پرون تا خو آزمان دی پتیسی پارا نو تا تا با ویده پرون دی ما دا نو کلی آغاز ویچه زب ملاشو ما نو جواب ستا جواب با ززانه بنه که علی صلی اللہ بے آلمان بشاکرین آیا ندی اللہ خپویا پتا بے دارو دخ پل کتاب و شکر دے چتوے شکر دے بابا پخلی دے گلشا چتوے دا مسلاہ لانی او فلانی پټکړ و او پخوانو علما او پټکړ و مننه و ورې دله او تا دا مسلح کار کړه ما هوي چې دا مسله په بیان کړی و دی کله کله علما بیان کړی و قوتو چې نن موږ نه دا وره دله دا غوښونو نو شکر دې الحمدلله چې تا اقرارو وکړه چې بچیا تا دا مسلک کار کړه ما هوي قاعده دې مسله بیان کړې ده که ماړو مدا شوا چتوي اغه دا مثال نه دخړې او تا دا مثال وګړه الله دې په خپل غنګونو ځکه الله دې شکر ګورځاره ما آیا نه دې الله پویا په تابدارو به د خپل کتاب شکر دې چتوي دا الله تا به تا دا مثال کار کړه خپل نو نو بیان کړې ته به داسې خبره کې چې شر خبره बने کې غفصاد خبره बने کې دوم امتحان نه لغوندې ګران دی, دی. دوم امتحان اولمبي امتحان خوښوک پاسکولي شي ښا امتحان بیا ګرانې ټو کلس کله چې تا مساله بیان کړا بار بار په دې زور راوړی بار بار په دې مسئلے زور راوړی نو دی وی یاده مله په مسئله یاده راکنه چې کېنی يم توحید دې چې پاسې کې يم توحید دې چې سرپ شوروکېم توحید دې او بابا څه نشې کولې پیر څه نشې کولې سبله مسله دې یاد نه کنا مسواک مسلو کا اوسم داخله کوي وای مله تازه خپل خبره نه کوي بغیر دسن نه دا توحید دې او توحید دې مسواک مسلو کا داده زکړه رجب بیاشتہ په دې کې خلک زکاتونه ورکې ده هي مسلو کا غریبانا نو سره د احسان مسلوکا پونشه د دوزخ او د جناب مسلوکا دارنګ د شړو د غلمان مسلوکا د مون مسلوکا د خلکو منزونه خراب شویری د منزونو مسلوکا د خیراتونو مسلوکا ته زی زی نو بس د یو مسله کې خلک او د سونو کوي مسواک نه وای خاموسواک مسلوکا چې مسواک به یو موټه سی وای به لیش بای. موند په واډه مسلې موږ نور خلکو لري چې دا دا یې خېله مسلې کې ځمږنه دا مسلې مونږ غوښته پریخودوی غوښمن دا مسله سوګم نه کوي زمږ د توحید مسله سوګم کوي دا مونږ څه کوي سوګای مسله کوي سوګ د غلمان مسله کوي سوګ د مسواک او د زکات او د صدقې کوي مونږ دا مسله کوي چې دا شته را په و چون کې قران په دې مسلې لري زوړ أغسته نو استاد جواب বজای د ځانه په جواب نو کې آیات نمبر 55 التی بیا کذالک سا کوي دا واو راخا هي ربل مسئله دې یاد راکنه شریعه وکذالک نفسل الایات وکذالک نفسل الایات ولی تستبین سبیل المجرمین دارنګي بیا بیا بیانومنګا څومې چې د پخوانو بیاونه بیان کړو د دې مسلې دخلود ام بیاونا نو دارنګي پیغمبر استاد خلینم بیان کوم بار بار څومې چې د ام بیاو دخلینې نه د توحید مسلې بیان کړو نو حق پاره ہو هو او دائی استاد خلینم بار بار د دې مسلې اواز چتوما دا سب پاره ولتستبین سبيل المجرمين دغه پاره چې ښکارا شي لار د مجرمانو چې په چادا مسله بدلګي نوغه به اتلاس کوي چې چا بانی دا مسله خنلګي نوغه به خا په خا خبرې کوي استیبار تستبین استیبار او کار کول او تا سرګن کول تا دا مسله به الله کار کوي د توحید چې دا پار افمل کې دا په هرر مقام کې کې دا پار ځ کې کې م چې خبره وکو اخه خلک کوی دا او سر خ داې مسله کې چې موچ نه دی وړدونې ځکه چې تا ته چ کړی بار باربار د دی مسله بایانو کا چې خلککو سره دشي د منظو مسله خلک بار بار کوي د زکاتونو کاتونو مسله خلک بار بار کوي د نورو مسلو بیان کوي نو ځکه او سره خلکه د ناشنئ نهګړ دا مسله سوک نه نو نوچتی وکې نو بیا خلک شوی دا مه ناشنا مسله کوې نوولې تبی نه س ل چې په دا مسه ب لږي دا ممسه ب لږې که نه الله چې په چا ب لږې نوغ د بابا شکر دے چې په تا ما ب لږي او ګکل بچ ما خوړی را خلږې اوس په د ب شکر دے بابا چې ما او تا داسې خلکو غونډه ایږي به هم سکو او بچی شکر دے مو خو خدا خدای کیسه وای او منګه خلک سکو بابا شکر دے چې ما او تا داسې خلکو غونډه زاس به بلګره کې کته او هوش تا داسې उठن نه وا شکر دے بابا چې په ما او او په خلکو دې بدلېږي من خلک سکو او وا ګوره قران کې الله دې بیانم کړی رې چې دا مسله په چا بدلېږي دا د کافرون خدا سورت حج کې ویراځي ولسمه پارا آیات نمبر 72 کې وایي ذاتل علی ما تون بینا تعرفو فی وجوه الذین کفروا المنکر کلا تشلوستشی په دې خلکو زما یا تون احکار احکار احکار به پهللو نو تعرفو فی وجوه الذین کفروا المنکر نو پهې په مخونو دای کې څه بدواله نارواواله را غرونځواله تنده به بوت کړي مخ به انوار کړي وا شکر بابا د تو اوس مختاولي چې مخه خراب کړي او ته به ظلم ملګری کې وا شکر دے بابا چې ما ته داسې نه یو الله د کاټر یو نه غدا ویل دا چې قرآن به بدلږي له دو مخه هغه چهره به خراب کړي دېم وا بابا شکر دے الله دیمنه خدا ویل دا یا کا دونا یستونا بلذین ایتلون علیہم آیاتنا چداغي قران بیانونکی نبو قران اخلي دور بدب پېلغي چې قران به دلا سنا اخلي وا شکر دے چې منګه دا کار نشتا او توغه زما عمل شکر دے نو چا حرکت کاو نو دی بوت کله حرکت کاونه دیبوې اسنه چې دا خو د کفارو صفته او استاد خو زم ما له وژو کوماده کارونه بیا خوبوي چې یو خو تې کړه دیبو اس لاس هه کلازه لوچتاو نو اب دیبو لاس له خونې کې ورګا و استاد وای بیغه مشا د ملک ارتیا کومه یانې دا مسله د سبب د عذاب ګرځي سبب د مصیبت ګرځي یاوزن شیخ القرآن اللہ دی پی رحمت نود اگر دیر واقعات دی خیستا خیستا بطور نسیحات من بیانو ویدیان نصور زی باران او ری دا اپو خواب ارشتیا باران او ری دیر جاوز و پدیجی میکی اما شو مانو پاب توک تو باران او ری دا سم باران او ری دا شپی ادارا دی کوتی بس سیده دی شپی شپی په کوتو تاو د کلی بی یوزی پخط برگ بل دی چاوب پلاستریکه چاچا ته واسته یاد ها چتره چرتاوی دا بوجه به برابر کړ دا به پزان باندې شو لیکنه او پدې به ځان پټ کړو چا به واخره بل چا به سازوسور پای کې چا به سږ چا به س او سود الله فضل له اسباب له الله ډیر پیدا کړی دي اوازه باراو نو نشته نو دیال له سوره ج باران اوریدا باران دمنه کولا ها نو یو خزه پرې خزه ته و یه را بارده که ده خود خود خشاکون بوده بی و یه خوار دیال باران نو وریگی باران وریگی و وریگی ودریگی نه خشاکون هم ده آلات دسته نه ور و لگو حکار ده از آلات ده نه بلاوتا و یه خوار باران بس او دریگی دی مولاکو می واس کره سار چه و ما خامشی اولیاء سنیشی کولی اولیاء دی موار ندی نو اللہ گو سشوه اولیاء گو سشیوی دی اسماؤنی سوری کری د اسماني سورې کړه د چاپلار دی واستین کی کنه اولیا دونو غوسه شي دي او ستا شیخو قران سمياله زکه ګو مون ته موصو خلک وای کنه وای دا استاد بل کار نه کو اولیا دي اولیا مو د اولیا او صفات نو کو مون د اولیا وبد وای و یو اولیا غوسه شي وی دي خو اولیا په سي الحمدي آسماني سورې کړه د چاپلا ټینګ کی کنه آسماني سم سورې کړه او سه څوښتنه چې بندي دي دندام مسله سبب د عذاب ګرځول وی چا اللہ پی اللہ دا نو وی چې الحمدلله په دې مسلې الله څنګه مذابونو راړيږي هغه الله ختمه دا خواغه مسله د توحید وا جللا نقصان په دې باندې ختمه یې ها باز وی دی دا وشت نه وستای کیګم نو او روزه دا ګوره سخته ګرمه ته کیګیګم نو نه بل او ته وی سبا ته کیشي ها د سر خوا کې بالټې پروتې د پویو د چې زړه د رشی له کوندو ته راوځي او غوښکي ده حتی کله نه زانه دو دغه بډې نشو کولای د اسادت رضوي غره لګيایي خو دې هغه باټه او ځخا کې د پي پرودي او غسکي پي راتریم او ته وینې خواره ته پوهه نشوي پي نسکي رو جدا اصل موه عايوځو و چې دا ورځې شروع شي کنه په دې سره چلو شي د پزانو کويږي بیا بیا لګيای دې ها شیخ القرآن دا چاوي ماته چاوي ما دې درې بي سي وي دي دا چې دا ورځو شونو موږ باندې بیا څه چلو شي دا قرآن دلایل نيودا بنه ښه دا څه سا چلوږي صالح قالمي خودي دوره کې دې سري بیا حالات بل شان شي کنه قرآن دا څه کتاب دي دا سره دا څه نیغي لکه یو یوي کې ذمہ دار هباږي غوي غلط پټي کنه اگر راست راست کیږي دا دا دا پا نو ذمہ دار سره لغ د لغ په سر کې زی ستړي میغي ور راغم ټوب کې نو مونږ موږ داسې لغ راکې مونږ نه غی چې ودی د لایل تو ګور او ودی تو ګور ودی تو ګور ودی تو ګور ته بیان نه کې ته مننه موږ ته و بیان نه کې او بلته و چې نه مني و ته مننه زالې ما زکه وې نو ماړه وې بد مساله دې پرې خو دې را ودا یو مسله کې چته قران کې نورې مسلې نشته هدايو مسله دې ذکرې ده نو د امتحان نو وبار باندې ځکه بیانو ما چې په چا بدلګي نو هغه چې خلکو تښتاره شي درم امتحان د 3 کلاس هغه نورم بیا سختی ها ځکه د 3 کلاس امتحان هغه سختی آیات نمبر 105 وګورئ په کزا لیکه صدا بیان کړي وکذالک آیات او. نمبر 105 وکذالک نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ دا رنگي بیا بیا بیانوم د لایز د وذانیت د سبب بارے مون بیان د په اړه چوه خلق دَرَسْت اله ک ټیک د خبره کې کنه بار بار بل خبره نکم تاسو ښه اوسه تاسو ښه اوسه استاذونه خیږي وره وا علماء ویریدي ما په یو ځکه قران وایله سره مو دې خود لو بیا ودان خلک نفرت غواړي کوي بعض خلک یو ځمنو استادانه ویږي کوم استاد ویری بس استاد لا بڑا شي دي کم کم بیا ده په هم په هم کوي وګوره دا خود مشرکین و عادتو ان وجدنا با انا موږ پلاران موږ کم پلا پلارانونو او دا حق پروستو دا بیاو حادث داو وَاتَّبَعَتُ مِلَّةَ آبَاِ إِبْرَاهِيمَ يَوْ يَوْ نُومَ خِلِي زمان دا مشرانو زمان دا استاذانو زمان دا استاذانو وَنُومَ آلَا بِخوانده وَاِكَ نُومَ لِنُوقَي خَرَابِيَ گِيَرَ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْعَيَاتِ بعد بیا قدر بيا بيا دا شئیخ القرآن ودع علماء نمونه وآخو نمک حرام حرام حرام حرام نمونه نمونه ن هو كذلك د د نن چې څوک ور مې ژوند دی د ان مونا وبالو کوي یا کار داسې پر خو دې ور منتا زه مې نه ورستو ان شاء الله دا غو مخلقه وکم څنګه چې د شیخ الاسلام امینی تیمنون باغ استه دا هغه د امام نقیم د خپل مشران او د حق پروستو علما او چې څه هغه سې حلالي نه مشران نمونه لري مبه هم بنوي چې علما ویلي دي علما ویلي دي علما او کې خپل کتابو مراد دي وکذالکان سرف الایات وی ویقولو درسته استاد خیوه چانه خبره ذکریدا دیره بارا چو وعده درسته مم من تعلمتا چانه ذکریدا قران سنتو خایا مم من تعلمتا استاد غړو نه کوي ابید جمعه ته وباسي غوړي یا مم من درسته مم من درسته زړه دې خدا مسله بس کا کنه یار اوس هغورو وخت دې تیر کلهغه وخت پاتې خط ختم تپې 21 کس وختم ان شاء الله کنه ولې شللې دې پاتې ته به د اسنګ ختمه بس کا کنه درستا دا رستا بعض خلکو سره غمد ددا غویا په دې ډېر وخت لګي وخت دې تلګي نشه 21 فبراير به زمونږ ختم ان شاء الله ها شریه ویشه دې پاتې دي درستا دا رستا بس درم میمن ولی یقول درستا خاصم تا جګړو کړتا من سره په دې مسله کې ډېر څوک جګړالو وي وازو ګډې وريم چې ګړې کو زه خدای قرآن جګړله نه وې ما زه په دې اړه د اسلامي خپل زانو د خلکو وې ما ولينوبينو لقومي يعلمون ا درستا زړه درګدا مسله هیر بس ته کنه درستا نوستا جواب بسې د ځانبه جواب نه کئ ها جواب بدای اتبی تبیما اوحیہ الیک من ربک تو ستاسو ما څه کئ استاذ خوایا واو دا استاذ ما ته د دا خبره کړو وا وګوره بابا وګوره ز قران نه دا خبره دا چې تبیما اوحیہ الیک من ربک یوصل شپه میاور پسې لا اله الا هو بابا تته دم سد کو ما داغه قران نو ویل شويدا ال اسه شروع الحمد لله و اي الله بضر فلا كاشف له الا هو انما هو اله واحد والحمد لله رب العالمين سبحان هو تعالى يسفون لا اله الا هو لا اله الا الله اللہ, اللہ تشرکو به شیعا ان سلاتی و نسکے و محیعا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لا و بزارک امرتو و انا اول المسلمین و ازا بہم چو استاد اخوایا تو استاد نے خیمات و آرز آن المشرکیت تشوی و آرز آن المشرکیت مخوالوا در و بابا قرآن که اللہ دا مسالوه لیچه در مشرکینونا مخوالوا و ما تا دی مشرکیوی مشرک بطی مشرک بطی پلاری مشرک بطی اغنی کئی زخم مشرکم جتویت تا مشرکی و بابا تا تماندی ویلی نتا ما تاوی کنا و سم چاها ما خبره که تازیات و ما کنا فلانه دی یاد کنا دا با غصوی نول بده جنگ جوړې حته به جنگ نه جوړه ا څه چې هغه تا تरथ بدو کې وته کنزونو نه کې حوالات سب الذین کنزل بن کې الله وته ولا تسب الذین کنزل بن کې ورته پروفسی آیات ولا تسب کنزل بن کې ته ولا تسب الذین یوصلت ما کنزل مکوې تاسو اګه تا ته چره مرګي بې نه دی بوس کنزل کوي اڑم بشي او داسې یره وا خلکو بابا ته ویې چې پشدي کړلایم فلې کړلې په دې کنزلو کې او هو بابا سب پشدي کړلغه انفله کړې ده داسې خوګه خوګه ګول له ذولې دی بوس کنزل کې هوته کنزلونه کې دا ته په میدانو جو بډورته راځه میدان ته شو شنو بیا خدای راز ختم وکړ وا وا وا چا خلې ګری غخنم نشا کارشه په خلنم دی دا او ډېر خستا کنزل کې ننه واته چا دله کنزل کړی وانه کنه بابا یذ نورو کا کم خینزیر کړی زانه په خپل خنزیر بیا وانه زانه په خپل ګوره داسې کار بکې چې په خپل زانته کنزلو کی حضرت ابراهيم عليه السلام ته ظالم وې او انبیاء کې راځي انهو لمین الزالبین دا کا چې چې زمونږ د بوتانو سره کړی غو دې ظالم ظالم وته وره کړو بیا ته اغه بدل الله په خپل خو نو واغ سه بیا روسوي چې ثم نو کسو علی رؤوسهم سونه کته کړی او کته قتل او انکم انتم الظالمون تاسو موږ ګورو د رښتیا شو کولې نشو مونږ دې زموږه واردې ابدا سرونو بوله کته کې په خپل ځان ته کنزلو کی اوو میدان د جنگ جوړي خو ته وینا بابا دې را مزه کوي یو ځو نوروګه یو چې ستا بابا چې ته کنزل نه کې نسوک بکی وکم دلبکی ونه کنا ځان دا مو آکه دا حکومت د په دې طریقه په تو دفاع کې کله چې یو قرآن څه الله <سؤال> دې په رحمتونو ورګي نو ما په سبه راولېګل ما په درس کا د درس په میدان په مسجد باندې یو بابا سم سملاسته ور ولو یوزانا رحمت دې دنیا دې ٹھنګه کړې دا هغه په شلل رالګا چې تا خبر اوګا نو په دیغه سکیګي نو شرب جوړې دې لمبو یو ګوډا ګار نو سره چي دا هولن بیا تا پړې ما په درس کا او زبران دې شوما چاغه بداوی ولو یوزانا او دنیا دې ټینګه کړي نو ما به درسونکو ما بابا چاپیم شروع کړا ها بابا لا چاپی کې لا اوس خو یاثم نساتی لکه جماعت دې بیم وي وای ها بشړې کړې ما چا دې کې ورډې خبرې موږ بابا قرآن دې خلګي په بابا او بچي وایا به بغلې ما په چاپیم کول او ما به درسونکو تشوبه لا بابا راغې نو بیا به دا خبره نه کولا اسه به راستو ما ورګه بابا دغه د امه کې راشه قرآن د خلکو قرآن نه شروع کو مې واره که بابا لالری د کرنج بابا راشه په قرآن ډیر مې موږ ملګری آورګه بچی د رګسابورو که بزاودس کومره ما یواره که توخی مال راړی ګلې د شرطه پاره دا وزاسه ملګری کومه په دې دې خبر کار کې کله وې خپلانی عثمان ټینګ کړی زمکا یا ته وې یره خو کله با کنزل کې خدا نشته وې اسمه کې 스마트نګ کړه ډب گزار ساده سه حکم تزمامه کې دا خبرو کوي آهو شیطان کاردا سه کوي ته وګوره کې گزار دی وکړه کنزل دی وکړه بس کار دې ختم کړه گزار بنه کې کنزل بنه کې او غوسه کېږي بنه الله دې زمنګ دا شیطان دا غوسه موږ باندې غوسه ډیر دي غوسه ډیر بچره غوسه شیخ القران الله دې په رحمتونو لګي ډیر واقعيات دي دا حکماکه حکم خبر به دی یادې خدیبه جنگ جوړې خطبه جنگ نه جوړې اطفا بالتی اصل چا کنزل کړي نو ته به کې دا کنزل بسکه دفکه په خو اخلاقه سو امتحان شو د وسلورم امتحان د فور کلاس هغه نورم بیا سکتے ویلې ک تیارې په کار دې سلورم کلاس دې آیات نمبر 112 وګورئ وکذالک جعلنا لكل نبينا دون شیاطین الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض يزخرفون القول غرورا اذارس امتحان سنورم غر دی ها زکه درس ورن امتحان بیا اغه سکول ته بزې کړه اولو کې سکول پاس ک نوغه سکول کې بزې عالی چې سرورن پاس کوي کړه نو پیزنوش pkg خبرې بیا وکذالک جنات دارنگی ګور زولې دې منګا فاراتا دا یو پیغمبر دشمنان شیطانان د انسانانو جناتنا یوهی بازهم ال بازن چوسوسی چه بازي بازو تا ملما خبره د دوکه زخروف اغا چی ویمانس کې کوټو ای ګیلټ اورنګ د سوړ کړي یو بو د سره خله پدو خلو په دوکه شرو کله کله خبر مخې کوي او نو غند دنه خود خلکو پوځ دا, دا موحدین دی علاقه کړير دی ماته دې نه سې په دې میفل کړير دی لورنګه سداغه ز خوشاله ولو د پاره کوي خود نه غندې ها زکه چې التهو اقتداري یا بل حالتي یا خوشاله ولې دی وجنا تبا ظاهر ته وګوري يوحي بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا مما خبرې د دو کې اوس ی نه پهې او نه شبامون پهې لګل با باګانه زار سر ملګری کله اوس خدای اوس داسې چلوکو د خو نه من کې ما ګورو د سره مننظره و کې چېژونه وونه وړکوو س خدای منه کېږي نه پته به مه کې د لم او د ما او صدده مقابله نه شي او دا به نوتاب پهې به اوس ګرزی او تا په سبا مناظرین راوړي ها ما ته یو کوڅه مې ما مساله خبرو کو ډګره خبر نو بیا باغی سره ګورم کوم دې نه لاولې نو زنه دا خبره بیا سره کیچینو پويږي چې پويو خبره پويږي نو نو بیا زما دا خبرو توي چې دا مساله خبره کې نو بیا مولار مې چې کوم دې نه مولار راغورن راوړ لکه دا خبره کوم ستامه کې کوم ستادو مولا او د پیر مقیم کوم په وجه زما خبره سيده مساله دې تا تاسو کسي غوډی نو غوای کړی تاسو په دې صد دللې نو په تاسو باندې مو له یان راغواړي کله د یو زین او کله د بل زین شیخ القرآن الله دې په رحمت نورېږي وای ز چې نه فارغ شو ما ضرار مخفل کلی تا د حرشید احمد غندوی رحم الله شاګردو زموږ د پنځپیل کلی نشا تا کله باجا بام خیر دې کې هغه پاتې کیده رواګ دې نیک سره یو راغلو با د اخترون بارکې له خلق ته د اړیکې طول مليان د تل نظم لا علما نیک سرهو خچون کې مسالې ګرانکارې سره خپلې نېګې خو کله ویلې نشي ویل دې ګران دي دا خو الله بس یو کس پیدا کړ او په دا زمانه کې ډېر نیک سرهو نو خلق علا تل او د اختر غزو چاپېره خلق ناسو مليان راغلي او زم ته له مزه شاته کې نه ستې دا مولایان چې یوځای شونه په خامہ خاصه خپل مطلب کې خبره کوي ویجی دا تکې دی پنځیر کې یو کس پیدا شوه د پوخانو پرخلو یو پرخلو پیدا شوه دا او شی نو من وی سلام منی هغه د شید احمد دندوی راهي مولاده دیوبنده عالم کم شاګردو مشرسړې وړې وړې بوډا و یاو ته و چې سلام منی ویج د رود نو منی دا چې و یاو دا پیدا شوهلې بل وی نه ها دا اشین منی و چول یال ندا مدد کیگی اولیا ناسیگی دا تش گٹی لوتیری یو به یو خبر کولا بلو بلو خبر کولا ہمنو پدے یو کا سوتی وی جی غداد عراق دے ناستے ها یمات وی بچی مخکداشا و زئی نو فاروشوم زما ایلگی دا خطیار اگله و یا راتلو را والو یمات وی چا دا خلق سویدا مولایان سا و با مولایان ناستو وي ما چې سوې وی چې دا یو چې ته درود نه مانی وي ما چې دا کم دی کړی و چې کتابو کې ما یو کتاب خو خا یا کم دی کړی هغه کم کتاب کې دیس را حوالہ الحمدلله الہ دې کا له دی حوالہ به وسره نه وي چې کتابو کې راغلی موږ سره کتابونه نه یاد دی نو را سره کتابونه کتابونه دی راغلي دي کنه درود شتاو ته درود نه مانی وي وي ما چې څنګه رته خو پیش کا څنګه شتا کنه هانبی او سره دلیل نو لو هغه عالم ما ته وی چې دا د رښتیا وي ته درو ما چې ندي دړو دوه قسمه یو روایت کې زازان راغله او یو روایت کې القمر راغله د زازان پر روایت کې راضی اجازه ولنه ته مال النبی فاصنوا صلاتکم فاینو تورذو علی النبی صلی الله علیه وسلم تا سو کله درو دعائے نوخد درو دعائے زکردہ په پیغمبر بانی خامخا پیش کی دا روایت پزازان نسائی کې ذکر کی نسائی کی اول جل یو سن یا کې کدا روایت رازی ایک سو پچس سی صفا اول جل او دا نسائی اوداز زازان روایت تے فایلو توڑو یتلن خامغا پیش کولې شه د اڤا نبی سلام بل روایت ده زال قما او د ال پر روایت کې راځي اذا صلیتم علی النبی فاصنوا صلاتکم تاسو چې په نبی علی سلام د رودوایو نوخه د رودوایو ولې رود لعلہ فانه فز لعلہ لعل لہو تو رضو علن شاید چدا پیشی پا نبی علیہ السلام شاید دا پا ابن ماجا پنزش پیتا مسافہ کے راغلے دے نو کم روایت چے راغلے دے پا نسائی کې زازان شیع دے کم روایت چے زازان راغلے دے نواغ شیع دے د شیع پا روایت کے رازی چخا مخا پیش کی کمو ریواد چې ابن ماجی 15 پته مسافه کې ذکر کړی دی بریواد د القما ها نو القما نقل د ابن مسعود نه کوي او القما او زازان دونه منګریو دغه د ابن مسعود شاګردان دی خو یو بېمانه او ختیدنو سبا اوسره کې شاګرد چې بېمانه شه نو سبا اوسره کې مربه کې بیا نو د القما شاګرد حماض ابراہیم النخیujin دع Source آل کما شاگر دعه ابراہیم النخی�� دعsil قناعی شاگر دع حماد د حماد شاگر دع امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ د دو něڈی دنیا امام کرو دے دعنی دعنی حماد پھن دعا حادیثوں دعنی مسلم دعنی حماد پتدع نجское دعنی چې دعنی اتحرك حماد دعنی حمد دعنی خضر دعنی علم حاصل کرده ابراہیم النخیری اغا تابیعی نو سر خلکو نو گوله چا تابیعی صاحباو بطه تپوسو نکول دا علکمان ابراهیم وننخایی او اغا شاگر دا علکمان دا علکمان خو تابیعی دا علم حاصل کرده ابراهیم وننخایی اغا تابیعی دا بازو وی عرصه چره خودا بہتر لنو علکمان عبداللہم نمسون دا علم علکمان خسته ده دال قمنه ابراهیم هغه څه دی ابراهيم نه حماد او حماد نه امام ابو حنيفه له پاغه روایت کې راځي چې شاهد پیشي شاید د فضراغله نو د سعود او کلې دی پريدي سلسله واټه کومداران وا نه پایې چې شاهد چې او چې د شياوې چې خام مخه پیشي د ناغه دی مینه راغلم د رشید احمد غنگوی رحمه الله شاګردي مولایو ته وی جواب وکي کنه رسول نه کته جواب چرته واغې سره او وی ندی چې حا ملی وی ملي نه پویږي نه لا لا سی ګور حدیث کراځي او په شامی ز ذکر کړی کیاو تور میګه په یو توره ګټه په توره شپه د کوی کا بغنده دوانوي او زه په پوهه نشومه دما سکري وولي شي اپاسه ها او ما جوړا دا کمزہ کیری شامی کی راغی شامی په کمزہ کیراه په کمزہ په کم اس په کې هده دوی به ها ایدا دا معلومات دي کتابو کې شاب ولي لو زنا بل پاسې وګړه او چې ما سره کومه مناظره په پنځپیر کې شی وا مليان ما په صدا را اوستو راغيم دا دلیل پیش کړیو اوس هم داخه موضوعي منګرت کمزوري ضعیف خبره د دلیلې ها اصل بنې لو زنا حدكم بحجر لنفاهو کدا چا ګومان پيو ګټه دا غې نو ګټه مولا فېدا ور کوي وګوره ودې نه مني په ګټه ته دې په یقین نشتا روزه کډې له فېدا وروم په یقین را کوي بو شه څوک به دا خبره کوي دا خبره حدا د حالت ته حالان کې پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلاني رحم الله و چکل کلابا جن راشي په شکل ده انسان باندې په شکل ده پیر ها دا بتاته کله یو خبره پیش کړي وی یو شامی استنبول کې شایسته ودا په دوره چې کوم شامی په استنبول کې شایسته ودا درې مختار دا پای کې نشته وره دا چې کم مصر کې شایسته ودا دا د مصر پنجاب کې دا خبره ما سره د استنبول دا چې کله مناظره په پیپیر کې ما سره کوله وای ما ته دا شامی پیش کړو ما چې دا د مصر دا او په مصر کې چې کله ای شیگانو دا شامي شایکوړه د افګزانه دنه کړی دا د استنبول شامیله ما استنبول کې شایسته دی نه مخکې د دې کې ما ته و خایزا عاریس ال خوبیا دا دلیل نو مصر کې د شیو نو تسلطو لکه کلاغې دا کتاب شایکوو د شیو پکې دا خبره زانه نه کړی په استنبول چې کوم چاپ استنبول شامیله پای کې دا او دا کوم خرافات خبره په شامی کې راغلي دي رو دا د مشري په چاپ کې راځي ستاسو بوله ده چې دانشته هدارنګ چاوی ګورا ما رفتاد دروشانو یو زینب پاسه چاوی بل زینب پاسه چابا سوی چابا سوی چاوی کونجه ش نشي نه برکت بر نه د ماده نو ه چ په قبر باندې چنچل کېنی نو پیږي نه مله شه ما باندې چنچل نسته یا چنچل ناستا دا وه وو هغه مساله وکړي خاله په خوشالۍ کې کړي چې دا خرافات او شرکیات او بدعت او ته بیانې وي دا دی سړیا دا خنور سره کې بل بابا صلی الله شکورې بل دا خبره کوي دا چې مساله داږي کرامتون ثابت کا داږي معجزي ثابتې ثابت ګوره وې دا هغه دیم نه پويږي چې داغه نه هغه سره معجزي ده او کو داغه سره کرامتون دي حلال کې معجزي د انبيانهم سلام الله سره نو باج قدیم نو ویږي په وجه هدا کتابونو په تاسو پرېشکي چې کله ها مناظرهول بڑا خطابخه تیارې کړې کتابونو باندې سټډي کړې الله باندې خیالات کړې الله صاحب تعالیګ جوړ ساتلې دعا باندې کړې ته بناسته ته خدا په کده سړي مصیبت هدا ګندو له کوم پیدا کړې دي کله بیا و ګن پېش کړي کله و یو ګورا ها چې دا قبر صلاح واکی یو روړ مسلمان قبر سره تیر شو نا پیجنی ها ما من رجل یمر على قبر اخی نو چې دا غا سره تیري go سلام پی واچینو سلام واپس کوي او غوې چې دا فلان تیر شو وګوره کله پیږي او دیمن پیږي ها کلهبا کله وګوره دعا نمني کله دا نومه نه دا کتابونه پېښ کي وقاله <سؤال> ربکومدعونی الله ویلي زمانه دعا وغاره فجمع او جمع دعا نه مري ته وو دا سموځو ما کار خره لا دې غندونه او ميدان چې تلاته شل حمد او اسختې نکړي وره چې دا او شوبات شوبه د شرک د بدعاتو غندوره بدا بیان کې ها نو تاسو د قرآني خم متمنينې ته وو سپاسېګه دا ټول د دلیل بته اوري داغه بیا بیا یو یو رالی او داغه جواب په کیفو میدان بتاو درې چې کله دا ټول دلال پیشو یو په کې پاسه اده کې خلک شور وکړي خاموش خلک خاموشي باندې سي بیان کې تقریر کوي پمزه کې کله یو پاسې کې کله بل اوسو یانه کېو په سویدا دورا داغه دې اولیان نمانی، کتابون نمانی، حدیثون نمانی، او قضیانه دی. پخواب متصوی قضیانیان، دا قضیانه دی، پرویزه دی، دا پلانه دی. پیسه دا شکر خیلوگو نویوینو کندا سنگ سره دی. دا طول دنیا تیم لا ترن لی را، نتابه اسپاسی استالاس که با قرآنی، او تبا داللہ دی که قرآن آیاتون بذی. آسانا جاوا که پان لیا لی را، او شنی دی اوچی گی، اوچ اننه خو هم مطمئنی تا به استدکری کتابونه به یاد کړی الله آیاتونه وړې دوه قران کریم د آیاتونو اثر دارد چې الله د خلقو پرونو کې هغه کتاب دی او هغه شوبات الله لره کوي فینس الله ما یل کې شیطانو سوتحدی دارد لره کوي الله آیاتونو باندې د قران هغه وسوسه د شیطان او د مؤمنان موازنه له پی الله مضبوطه ای ته حالو ده تر دې بارے کې څه و وا و کې ده دلته شوړو کې نحمدو له ندلحو ولا زدنه ولا خو غلب دې صلی الله علی دین دغه بچیا ته دا البته فورن خبره کې نحمدو و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد اوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ا فغیر اللہ اب تغی حکما وهو الذی الیکم الکتاب مفصلا دا بوستا آیت 114 نمبر آیاتی سورہ نام اے خلقو آیا بغیر د lana الوتوم بل فیصل کن بل بلٹو ک اللہ کتابو لٹو د کتاب او الذی الیکم الکتاب مفصلا الله غزا ته چې دا قران را دي ګرې دي قران بخاره کې واځي پوسولو د خبرو د ایمان باندې یو یو خبر مدا را دي دی وي چې ملې پويږي یو تور مګې په یو تورګه ټا اواز کوی کا باندې روانوي او زه په پویا نشم زما سګې دی اول شي سو کوی چې خبرباني چنچنکینی نو هغه خبر ورونه پیژني سو کوی ګورا یوب خبره کې سو بولا قرآن کې الله وي د سم له بشورو کې چې سورتې توبه کې الله پیغمبر پاک تو وي یو صلی یو آیت کې وممن حولکم من الاراب منافقون ومن اهل المدینه مرضوا للنفا لا تعلمون نحن نعلمون پیغمبره تاته پد نشته ماته پته سورت الانام ما چکما یوته ده نفر شرف دعا خو د یو د شریف لرم ایعلم سرکم وجارکم ویعلم ما تکسبون قل اقول لكم عندي خزائم الله ولا علم الغیب وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو الله غیب بنکری دی الله غیب طالب کړی دی سو کوي رکښوی شه معلومه سوکې په چنچړا پوېږي نو دا دا غیب او تعالی د ماته کړه دا او ارتياري د نور کړه دا نشوکوله نالا پوسوک غالب بې او هو القاهر فوق عباده اون دالانو سوکو چابيو تعالی ماتو ديجو چابيه غستيجې وما يعلم وماتسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبت في ظلمات الار دا يعتونه بسایادی دارنگے عالم الغیب والشهادہ پویږي په پټو په کاروباندي وګوره سوره مائده یوسن هم آیات کوي او مے یجمع الله الرسل فیکول ما ذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب انبیاء ټول د لا په دربار کې په پښوی عالی علیاوی الله په پښوی مخلوقات د ټول پېښوی انبيیاء سره به الله خبرې له ټول انبيیاء الله لا علم لنا موږ ته پته نشته نو ګوره پیغمبر دې ژوندې دې دنیا کې پته نشته لا تعلمهم نه نعلهم پیغمبران ټول په قیامت کې به ولالي غې ته پته نشته د دنیا او د آخرت او ته جزما فد ما پالت خو نو شو نو زما سګي دې ولي چیز په خو نو لو زه قران یاد دا ویدہ د خبره دا, خبر دا ویم دی وی چې پمریبان نشن نشن کی نیو راپی پویګی حضرت اوزیبا له صلوات او سلام صلی سل کا لمړ له الله ژوند کړي الله ته پوسکی کمل بستا قالا وی له یومن اوا د یوم رمته لکړي یا رزم پرانو الله وی بل له بستا می تا سلکاله تلکړې پیغمبر دې ژوندې دې پورت شولې د خپل ځان د حاله خبر نه دي او دوی زما د حاله او عملي پوریږي اې خلکو د خبره سیندې قرآن خبره سیندہ اصحاب کف دی اولیاء کرام دی املی دې ژوندې دې غارونو کې ودی او ته پوس د یو بنکې قاله تا ال منوم کم لبس قالو لبس یومن او باد یوم 18 19 نمبر آیات کا 15 م بارک راضی یا رزم تے رکھ یا رزم فرنو اللہ وی ولبسو فی کافہم سلا سمعت سنین 19 9 اگورا او قران و استر گی غلی گی اپ ڈڑ خوجی گی و نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال وطع سبهم ايقاز وهم ركود سترګم کلاودي او پټډم او لريرو دي ژوند دي امله دي نو هغه خپل ځان خبر دي او دوی وېملي د چنچنې پهال باندې خبر دی ګور قرآن دا وې او دا کتابونو داسې دا ټول دا غلط دي د قرآن نه خلاف دي کله قرآن به منه نه خو خوشوګین کاند نشو کوله توبدا یو یو وګره موسی عليه السلام د خزر عليه سلام پدریو کارونو خبرنو چې ځوان ظلمې ملکو یو کشته یې عینک راغوا دره هغه دیوالې جوړ کو موسی عليه السلام ته پوسکی داولې هغه وې و ما فعلته خزر عليه السلام هم ماتم پته نشتا اما د الله حکم کړی چې ژوندې پیغمبر د ژوندې پیغمبر د حالاتو نه خبر نه دي نو مړ به زما استاد حالت نو څه خبر شي رونو واوره قران ویری دي او مونان اروم موسی عليه السلام په بارک وي علم موسی چون شو در غیب او بن علم موسی کېبو ودې ارجمان چې د موسی عليه السلام علم په غیبو کې بن شو نو دا نور سمنګ کوي دته نور هغه څه وي هغه ته منګ کوي دا نور سمنګ کوي دا هغه په پوښي دا بستا دلایل وي وګوره یوسف علی سلام د کمیس د حالت ته دا غفلار خبر نه دی حضرت یاکوب علی السلام ابو الانبیا دی د پیغمبرانو پلار دی داغه نه پیدا دی او ژوند دی د خپل زوی د کمیس نه خبر نه دی د خپل زوی د حالاتونه خبر نه که خبر وې نو سلوې کاله به ولی جلل انما اشكو بس وحزني الى الله وابيضت عيناي من الحزن وابيضت عيناي من الحزن سترګي سپینې شوی د ود دوجو د جړانا وګورو قران خداوي دا رنگي سوره تی اراف کې چې پیغمبر وې کما تطه وې نو ما بزا خیر جمع کړو ها ولا املك لنفسي نفع ولا ضر الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير کز په دې په پټو شيزونو ما بازار نړۍ خير جمع کړو پیغمبر دې ژوند دې په پټو شيزونو خبردار نه دی <الغی> او د ویمړې د چنچنې په حال باندې خبر ده نو خلکو یو یو خبره به دا غیرا دي او د قران سبې تول کې وا دا تشریح کړه د قران خبره ته د خلکو ویل چې قران غنارت دی وی چې هغه فدور کيل لنفاو ميغي ننا پميغي او پګټ دی یقین راغې پګټ یقین راغې لنفاو نو ګوره وا دا خبره کړه قران کې الله سورته یاسین کې او ان شا نغورکم فلا صریح لهم سورته فاتر کې الله او ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکلا وما يمسک فلا مرسل له یا سورته الانام کې امسک الله بزر فلا کاشف له میګه کټا لټا وني جون دې مړې پیغمبر فدا نقصان نشو پیداو او نقصان نشندو سوله سوګر څه الله پیغمبر تعالی وی وقل انی لا املک لنفسي ولا ولا نفع واچ مالک د فایده او د نقصان نیما نو شا مالک د فایده او د نقصان نه دی نبل بسو مالک د فایده او د نقصان او ګردی وړه ما ګټه بسو فایده ورکی اغه ګټه چې د جنت لراغلوه اغه ګټه چې نبی علی سلام پر الله سو اخوذدا ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام پلاس وحديغي خوذيلا او هغه ګټه ته چې حضرت عمر فاروق وویل نو انک لحجر لا تنفع ولا تزرو اديس دیوا حضرت مر ګټه ته یو ګټه ٹھیک دا قیمتي د جنت نه راغلي ګټه لا تنفع ولا تزرو تا کې نقصان نشتا خوځه کوي خپلوم چې ما پیغمبر وې دا د کلول <سؤال> سنت دین دی وجه چې خوما بل تاکي څه کمال نشته <سؤال> چې फायदा نقصان به کې نو چې د جنت ګټا د جنت نه راغلي انبياو فلاسو او خدادا د لفظ کې دا راغه फायदा او نقصان نشور کوله نو د کانی کار د دربارونو کار هم ګټه بس फायदा نقصان اورو را دا دنګي قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ پیغمبر تَلَّاوِ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْدِ إِنِّي فَاعِلُونْ ذَلِكَ غَدَى إِلَّا اِيَّشَ دا بستایا دی باو شداد الاللی پیش پر کر دی بوز ویانا که دې وو سرووال چې بایته ټول مرګ دی اغازو اغازوانان به دا پوځه سم ملګرتیا کوي قرآن نه مڼي ویه خو مرګ قرآن دی قرآن دی بل خبره راکې دی خو د قرآن یو یت ویله و ته قرآن شروع کړو سوس ویلې کې موږ ته دې وو پیو د بیان په دوران په منمس کې باندې پیو زوبال شور په زاده منګری پیدا کړي خلک به پوچو هو موږ ډېر پګلته قرآن خدا او قرآن خدا ویلې آسې خلکو د بدنام کړي هدا چ قران دلایل دا درشونو دی قرونو کی خلق او تخکارو شو خلق او بو غل پغلط ضرور کی روانو اسی دیوی قران مانی یولیاں مانی شفاعت مانی دا غوارس مانی خودی ناکار مولیاں نو خلق زونو کی دا خبر خلق تا چونی چې دا سره کافر دی او گمراه دی او دا نو او دا نو مانی نو اوس بستاب ملګری پیداشی نو پنځم امتحان دا غنه بیا ډیرم سخت دی بیا باغا سکول تستا تدویلي کې یونایي کې بیا تستونالي او هغه ملل چې پدېونو شو یالو خلکی ملګري شه و دا چردا ویته نه بنګي غرازه راپور کوو ځکه زمونږ کلی کې شر او فساد جوړي دوه جنگي زمونږ ورونو کې زنانه او شر او فساد جوړ کړی لري الله دې په رښتیا پټوونو په پتا کې اره په پټو د باندې کې نو تاړي ته به دې بوز شيخو القرآن الله دې په رحمتونو لې وکول اس کال جلا بوتلم ربوتلم اولس کال هوش دا د پټوونو باندې پتا باندې ها نو یمات یو د جرم می سره وې ماته وي ستا جرم تا ته معلوم دی ګور ماجوز قرآن خو دې قران ماایا بس اسم نشته ما دیغه دا هو کې دا به ار و خېمو موږ هم دا وخلایو توبه نشو دا د پروتونه به کويخه نو چالتلارشه نو التبم د قران کار نه پړېږي جریان و دې منګلی شي سپورډن له کده دا هره خسته قران دا په شکل راغره پدې چې سریه بریګه دا دا جوړونه اوسونه خسته قران وای نو هغه به پار کې ځدا تاسو مشینه سره نا دا دا د پټو نو وړي تر اوسه په موږ باندې د پټو نو پورو سقالم ډېر کسان د دې پتا رپورت ته د فلاني ځینې شوی د دوی جیر اعظم سره هاو ځکه سره پای کتابانه تر خاط دایره شوی بن راغی بنه مزه کوي هو مملکې وی نه خانک دا خیر میت خيب بیا یو خپل ار کال دازیو پتا رپورتو نه غا دا رپټو نو پتا باندې پېش کړي پد شپو ګوندو پتا به یو یو راځي تولوس هغه <تصحة> تیر کله شیخو دا د اصل کاله پس یو کس الله پیدا کئ او د شپګواله غتهړي او دغه نه پس په نورو کې کله یو راشي کله دوا کله یو راشي کله دوا او کله درې بیا شپګم امتحان داغه نم ډیر سخت دی بیا ویره یاره هغه مسلمان ګلو شو ټول سوالا او حاکمان ملګرو شو په داسې پیړل بل راشي نو پیړی داس چالو کوي یو منصف یو عادل یو تکلا خیر دی اسلحه ول زور کم خدا سی یو کس وګوري چې دا یو ګولې داوله یو داس بس باوجود اله با شو شونه اله با تخلاص شو نو زه تاسو خلک ګرزی او په امتحال شپګم امتحان کې با ډیر خلک ګيريږي نو شردس ته یو باسي لاړو کوه تناسيه او ل زهر ورکی یا ل نور داسه مسائل پیدا شي نو دنیا ل روس خرچو کدا غي نه بچوي نبي عام زه کا واخه دا امتحانات دي شپږه د مرد بده تر مرد غ پور بده نفر دي وروره تا ولومبه امتحان شوروشه شو داته پوهه راغله لبېه د امتحان دا خبره کې بل خبره نه کې سریه دریم امتحان استاد یې وښایا جگره کې زلړې کړه بس کنه څلورم امتحان خرافات او مصیبتونه خرافات و و او منازري او چیلنجونه دا وکی او پنځم امتحان د حاکمانو سر پیشی رپونه بئی او شپگم امتحان پهکی بیا الله د مووتول بچکی دا امتحانات دو صورت ک دا ٹریین غور گئی چې دی بانے ب با تیرریکی روره دا نې دا س سان کار د بس را روان للی او ان پوک کے خیر د بک لیا بی مضی بکئ او پیسے بک مروره او بعض هم درس کومه که دا سے 10 سو کا تاری بیا کی پری د یو غبل بجوی یو غخواوا ب ولې به چې ته ما درس کاوي لوی مصیباتو روزاده به پولیسو روزاده به ګاډی راتلل سپیشل برانچ والا نورو والا یوزینا بلزینا ویته به څنګه ډی پیو رانی ګرو چا به یو ګونو روډ بلاک شوهه منګرالو چې توډېلیک بلاک د دې ملګرو وجهه خلک راوته چې لال میجر روډ بلاک کولا کولاو وې کولا ودی وداده څنګه ميدغه قران زو وې دلبا حیودن راغ د بل ځای تر اوسه پورې د خو مخپل کار پرې نه دی را دي صورت کې دا ټریننګ ور کوي څنګه چې مجاهیدین ولا ټریننګ ور کاو جهاد کوا قتال کوا هغه پورې به جنگ او قتال کې چې مشرک پاتې نشي پدې کې ټریننګ د توحید ور کوي هغه پورې به توحید مسله بیانې چې د شرک داقیدین ختم شوي نه و را پورې بل ځای لانگی ما یوز البیانو که بس کافی دیم احصدی زینا اخبر سبق ترازو پوش اگر دی صورت کې ترازات دي در تریننگ اصول لیش د گو در شرک اتقادی سلور اقسام دی او د مشرگی نو سلور اقسام مرسلو ورسلو و بیانو انشاءاللہ سلور, سلور, انشاء سلور دیل شمایت زمن سبق دی د صورت انعاب اوما پارا چونتیس نبی تسلید والله کا د کوې به رورسول من قبلې کو په تااکې نسبت د دروکژون بیا او دا ساانهوخواه فبر هغې صبرکرې تو هم صبر کېه نسبت د دروغو به تاته کېږي ته به صبر کې پا چاغته نسبت د دروغ شو دا در جنمولاې دروغو خبره کوي او اووزو تریفونه وررکی شي او تر دی چلاهغې دا زمنیم دا د زما امداد برازي الله د زمنګه امدادو کې خ د چاته سچ تیری گی زمان پرنبانی زمان در یو صرف یو اللہ خبر را یو تعریب بازنیمی چاگا ما سرین و آخا ما خلق زیر و رازین و خبری گی زمان خبرو ما اوزو حتا تاہم نزونا تردی چرائے زمانگ امداد اولاوی زبر امداد کوم مومن کے بلاشی انا لننسرو رسولنا والذین آمنو فی الحیات الدنیا زبر امداد کوم الله زمانگ امدادو که پاهار موکه کی رب زمنگ امداد کرے نورو مکی و لا اللہ او لا دین اورو موکی ولا مبدل لا ذک نعمت الله او نشره بدلون کې د حکمونو د الله دوادو د الله دا مسلکول دا د کار او وسم د کار ده لا مبدل لا کذان باس او ویندي دا څه به چې زه یوازې یوازې ومه دګه تاسو مله نه کوي ولا مبدلا لكلمات الله اوس باز کسان لیکي وروه عبادت خو شرذره کاټرې من په شرختہ کې لا مبدلا لكلمات الله نشي بدلون کې د وادو د الله د حکمونو د الله الله چې کومه واده وکي چې امداد وکوم خو امداد وکي کنه غو بیان بدلې ها او په دې باندې آیتونو د قران کریم دی سوره انبیاء اته سې کې راځي څنګه چې یو نوح ذاکه ننجل مؤمن ممنان هم خلاصوما یصفکم یو سللهسم یاد کې راځې تا ن تر چې باغې ته من دا یوسم یو سل درم صورت ینسکې راځې ح هم تردي چ ته من دا د زما لا مبد لمات الله او مومن اقاون له قدر جا په د خبرون دا, دا بیاونه. این کانا کبور آره که تسلی پیغمبر او زجن منکیرینو تا فا اعراض پیغمبر ای که گران لگی پیغمبر پتا کبورا گران لگی پتا اعراض د خلکو او اختدل د خلکو چې دا خلک ولی اولی د حق نو د قرآن نه بانی گران لگی نفاینستا تا تا نکستا تا او توان رسیگی انتا بتغیا نفقا چی تو یو نفق سرنگ فیل ارد پزمکا کی نو لٹا که پتا دا ګران لگی چې دا خلق ولی دو قرآن دو توحید مسلین اولی دادر بانی ګران لگی او تو ویزد دا خلق دول دا مرزا پیش کما لکستا پو وز کی موجزهی نو رو لول مرزا کنزا فتاعتیم بی آیا رو لمرزا خود خو موجزه نیست نکر نو چی نیست اختیار دیدن چلیگی ستاسر بیان دی او سلو من یا یا پوڑای فی ها بره نو نو معجزه پیش کین او ورو ده یلا یو معجزه خود معجزې درونو اختیار نه شریږي اشارته د تا که او خېجې دی ته او د تاته ګوري او پاکستان پیغمبري لکوي بره روانه دي د تاته ګوري دارنګي نبیاو هم د نیمه او که اختیار نه چلیږي چې بره او خېږي یو معجزه ولرول او ته پیشه کې نو ام دینه مانی خو استاد مړو اختیار نه چریږي نخکته او نپورته کړه آش وی دل الله په زور باندې ماند خلکو رقمخه جمع کړی وی د الله پیدات نو مکه ګټه د جاهلانونه ینمای سجیب الزینه یسمون بشک منې حکم د الله کسان چې او قرآن یسمون اوری قرآن منی قرآن یسمعون اوری والموت سمع سبب دڅګرزی د جنت دتلو ان سمینا قران ان عجبا سوره ملک راځلو كونا نسمعو کاش که منګوري د لوی قران قران واورچه الله دی توحید نصیب کی الله د جنت نصیب کی او موتہ مليچې دی راپورته کی دی الله اب بې واخازي الله ته واپس کولې شي ګور دې مشابه کلو د ملو سره سنگ چمالی فیدا نالی نو دارنگی کافی نمستاف بیان فیدا نالی فیدا نه نالی کناسی اوری اوری منو وقالو وایدی لولانو زلالی آتو بیالک وامر دا اوروی لولانو زلالی نالی پا دبانی دا بل یو دلیل در اقپلنا پا دلیل داشی او بشک اللہ قادر دے پا دی چر رہو یو موجزہ یو دلیل یو نخا لیکن جا دخل کنا نپویگی الله قادر دے چر یو رہو ل او <مجزنو> کوم ورځې وروګینوام تاسو نه منهي بےمانو بی بیا اثم دلیلات لري او نشته یو سر سرپځمکه کیو نو یو مارغ او چاغالوځي به جنای په خپل وزر باندې مګذا ټولګیری ام سال کوم تاسو غوندې الله و یا غمز نه اوردی تاسو غوندې پځمکه او ته زناورو کې फायदा او نقصان غړې مارغانو کې ما فرت نه ف کتابې من شي د پرې خودې مونږ پاام نامو کشي چې تا سکلی دي هغه ملییکلی دي خ بیا خپل لتهبا د یووش پورټ کولی شي ده به زنناوره پورت کېږي نه زنناور نه پورت کې ملب به پورت کېږي چې کم عذاب اوبدلی وي به پورټ کېږي او پورت کېږ ځکه نه چا هغه مختلفف نه دي. مکلف آغا خلق ده چاگی تا لا انبیاء را لگلو. او چا سو پوری انبیاء چاہ تا نیر را لگلو نو عذاب نور کئی و ما کننا معذبینا حتی نباس رسولا نجی تا مرغی و غاو گره تا پیغمبر لگره نا نو حشم سره قدسره بچا شو ختم شو ها. او دویم دا یحشرون سرا وو نون سرا جمع دا پالا دا عقل مندو دا دول قول رازی چاکه عقل وی ناوبا پورته کیږي چې کوم مکلف وي ښا او دا حدیث مقصد او بد دی بالی. و زناور دا دی چخکراور او بهکرور بده والی نو ویلا بهخرو زناور بدخ کرنور نه بد دوالی چې زناور یو بولوالی نه دا غي نه مان نه نه لا کرون نه مراد زاجمان دي او د بهکرو نه مراده مظلومان دي مظلومان با قیامت د ظالمان نوبد دي چې کم چا ظلمونه کړې دي اډین نو پوره بنديغه ستېږي دا د نوړو مضاشه مزه کوو که خیرالتم مزه کوو والذین واکسان کذبوا بیااتنا چای درو وی دي پیاتونونو زو منګاب کارندې ګونګاندی پتیارو کیا سوچ هوکږي د الله گمراه کوو لو گمراه کوو دا اللہ نو گمراهی کی اوا سوچ هوکږي نو کردو یغل لا پنه غلار باندې الله صلات مستقيم نحمدل او پیغمبره خبردار که ماته کلاشتا استاد عبد الله اوتت کو موسی یاراجی تاسو ته کما ته آی بيد الله نه با تاسو دا مدد کوي په دې مصیبت نه بيد الله نه مر امد کوي ان کنتم صادقین کئ تاسو رښتینی امد امد کوي سبب او صرفه یوالا او مشرکین بم په تکلیف کې الله تعالی واس کاو د دې زماني د مشرکین او مشرکان خو سوره عنكبوت 65 کې بارا شي فایزا رکبو فالفلکی داو الله مخلصین الودین کله با چې سوارو شپکشته کی او غېله په مصیبت راایه کشته په ډوبولو به شو کله نو چرې به کلی الله تعالی الله رامدد شي الله رامدد شي ان کنتم اده دي زمانه وی فلانیه فلانیه رامدد شي نو کې او کې بلیاو بلکه خاص الله تعالی تاسو ته مدد کوي الله تاسو ته چغوی نو دکې الله هغه مصیبت تاسو ته چغوی په طرف دی کله الله خو که شي او پرې دی یا چې تاسو یا پرې دی غنو تاسو شریکان کړی د الله سره ګوره دعا سي نېږي دعاګان وغواړه یا په دعا د دنیا کې دلا کار باندي نشي او کو دنیا کې قبولې نشي له په اخر کې بدل الله داري او زونو بدلې در کوي خواسي ندي ولکل رسلنا ګوره حدیث عمران بن کې راځي رضی الله تعالی عنہ ا چې کله مسلمان شي ایمان وروله ای نبي عليه السلام د عمران نه تپوس کې کمتابو دو او عمران تاسو په تو سوم در غارانو عبادت کاو چې تای مان نوروله نه راو ته وي سباتون دوو مدرگارانو من با اوو مدرگاران رامدت کول ستتن فی الارد و واحدن فی السماع شپن من پزمکا کینی وولیو آیاو من برا اسمانون کینی وولیو اللہ دا لات دے دا منات دے دا اوزا دے دا صاف دے دا نائلہ دا دا نورت دا, دا بطالینی وولیو شپاگ من زمک که نوریو دا زاده پاره یوم برا اسمانونو کیم بیادی حضرت تا پوست که دا عمران ابن خسیرنا فای یوم تدو لرغبتی او لرغبتی که پدی که دا تکلیف دا پاره او دا خوشالو دا پاره چه پتاسو با کل مصیبت راتو یا پتا زبکل خوشالي رالا متازبک کم یو ته پدی کی आवाज کاو پدی وو کې وای آ ف سماچ پاسمانونو کې حد مصیبت کې چې په موږ مصیبت راایه ته خوشالهي بلالون بچاتا आवाज کا اغا الله ف سماچ پاسمانو اغه بېمانو دامنل چې د مصیبت د ریکونه والو سوګ دي الله دې عزیز زمانې پیر بابا کاکاسه اذر جی زانغه هغه د مکی کفار او مشرکین مخو و یا الله په سماای چې پاسمانونو کې مو باغت اچي وړي ولاقدر سننا او تشکر به نام نیموتونو ته یادې ګره چاله کله چاله مصیبت ورکی خیره عجز وکا تکلیف و مصیبت پیدا وړي که په هغه مصیبت کې توبه تایب نشو مواحد نشو مصیبتونه تکلیفونه بيماري پیدا سم نجي نو به خوشاليانه راوړو مځي خوشاليانه نو کړهلې ما دلونو دولتونه غاره پایی کې سم نشي نه به ونس دا سینو بریغه تاخیری ګرمه ټولګو تاسو نه په خوان بیا انکار وکړو نو ول ما غیرا پتاوون نو ما روزا دا په تکلیفونو ده بدن خامہ غاج دې عاجزی وګللا تا عاجزی په کار دا په هر وخت یالله تا ګوره په خوشالۍ کې الله تعالی عاجزیا نوکه پتا بيماري را نو نوکل غاجزم کې کنه ام الله بي قبلي بیا ولولا ولنو کله چلاي د زمونږ زاب عجزي نو کله دي لیکن سغ شداي لونه او خيسقوي د شيطان اج دیکم کار کاو شیطانو او تب زمريان خيسقړي وي شركيات او غلط کارونه نو دويمه ابتداء په مادن موتونو راوستي ده اول د مصیبت اوس د نې موتونو چې رکدي ما احکا دله پوندور کله شو په اړه باندې نو پران سمنګ پدې باندې دروازې ما په بیا د هر نعمت دروازه کلاو کړ ها کل شئ ان هر یو شی نه کن مراد کلي عرفی له دروازې د هر نعمتو دنيمو تو نو دروازې باکشای نو لوړ کنا وزارتونو نو لوړ ما خیر دې کې سم شي ار یو ما دولت نو لوړ کو حتی ته دې کې لچ دې مشو پا مالو چون کړی شو دیتا خصم نشو ورته سم نشو ازنه اخز نه ام بیا یې نشم نو اون یو مال دې نه نا صافه اګه دې ټلی مال نه ورو دوه بې مال نه ورو امریکا مال نه یوټوب مله موږ سکو ډال سم 300 کې دې ازمره پیسې جوړه نن دې کو ستی سو تر وانه کې خیره دا خوشاله خوشالۍ وای مله زما دا خوشاله کېلې کې پیسې دې پاکستان ته غړې اوته مه منڅکو په ډلر کې شې دا ټی شار شوونهغللس چې زونه دا بیا ګورې او مض سر یا د ملی شي یا نه یا د یورپ نه یاد نو ملکو مال را روانې خځ نابلهري خ دا هم باتن نو منږه ناسا په ماونی غ بیایا دا د کمیغای وې ی شو پای هم ممیونه ناګانېدي نا می کوون کې ره او سرله ویسومونږه وسم نې وسمنگا منګه خلاصې دی نه شو وکوتیا دابل خو من لځې نه ځلمون نو کارکی شومون د کو کسانو چې زو می کړ او منډله الله او باې کی کې لا د حملو د الله چې پانکې د مو ور چېڅه مسیبتونه راځي دا د خلکو د اعمالو د بجهه راځي ظاهرل فی البر والبار ما کسبت دن نه روم اتل لې بر کارشه ویلي فساد پوه شو دړيابونو کې د خلکو د امان وروجنه امان د خلکو امان خراب شي نو الله په ناکار خلک مسلط کی روستره روان دي لسم دلیل هواه خبر کوي مالرام کوواکلی الله طاقت دې دوس تاسو اسما کوم د اورېدو واب ساره کوم طاقت دې دوس تاسو امور لګي پلو نو تاسو نو سوده حاجت پرکوول ولا بيذالانا چرته کی تاسو پاهي د سخته چې بیا دې ټکی ونزور ګرا سرنګي بیا بیا بیانوم دلایل بیا د اولی الله بیا موری بیا بیا د دلایل بیانوم ظالم بیا د اوری و یا فلانی مشران نه پویو یو لسم دنی و خبرکای مال راشی تاسو آزاد الله ابا ثتننا صابا علامات کارنه شو چانک دونو سی زوزره باندې راشی او جادت نه یاکارا ونه د سوده شروع شي یا نړې مصبهتون حالله د م خلاص کې ن شي حال کې د مګ کوم ځانیمان حکمت د رالیګلو داامبی او ما بیایا سه را ول ځکه رالی بیالې مسله مګ ور کوون کو ی رکون ک چا چې ایمان نوړو می کو ایمان او عمل سی کول نه یاره پهونه بهې غمجن شي خوف غم چېده کې را رووالي او سری پرشان کږې پغې او خوزن ځن آ راغم چاغه تیر شوی اور پیادی گی کسان او را په یادې یو تا ا کسا چ دروغي وی پاتونو زمونږه او برشي تازه په سبب دای شو دې نا فرمان نفذ شرف فی العلم چ عالم الغیب زي مو وایا نو امتا استاد ماصدا خزانه ده الله دی د خزانو مالک نیما او دا وینه ګوره فلانی سره دا تا گنج بخښورګی خزانې وورګی حالان کې داتا تااسې فپل کتاب کشف المحجوب کې کي دي و تا ته خلک د خزان نو والوي او زما په لاس کې د یوي ور بشي او مطاقتل نه شته پل کتاب کغلی کی کوي د یو شو مطاق زما لاس کې نهشته او خزانې ورکي للله خضارو سومااوات الله سره خزانې دي مناف ویللو لا تونفیکو الله من عند ع چو سو د پیغمبر په مجلس کې ناسې پاغي خرچه ما کوي الله ویل الله ما مسل تاسو د سدي نپویګم پا پټو سېزو چې تاسو دا جز فرشته ما خزانو مالک ني ما عالم غیب ني ما فرشته ني ما رته بیا ایدا سو جواب زه تابې مگر دا چې حکم کولې شي ما د الله حکم وا یا آیا برابر دي لوندو بنا مشرک او موحد برابر دي نه اغه سره علم د قران دی پاغه پوه دی او مشرک سره علم د شرک دی وو آیا تاسو ولې پنه سيادت نه اخلي اوس نهږي شفاعت قاری وې روا په د قران اګه سان چې یریږي چې پورتوبه وی خپل ربت نبی د انرا بيزانان سوګ دوست ولا شفي انو سو خلاصو انکه پزورو شفاعت دلته حالان رب کې حلال کې نورو زینو کې وې شفارش بکیږي لا شفی نو موږ جواب فاتحه کې کړو یو شفاعت ازنی چې الله حکم وکي نو هغه بکیږي خدای به په تاسو شرط ندي پینځه یو شرط لمبه قیامت کې بکیږي دیم شرط چې لمبه په پیغمبر کې انا اولو مې شفاع دریم شرط چې حکم الله کې الا من باذ اذنې چې الله به حکم وکي نو قیامت راغله نه ده پیغمبر په شفارو شورونو ده کړي درم الله حکم نه ده او شورو مشدداله چې دا چا د پاره کیږي چې هغه توحید باندې د دنیا نه تلې الا من شهدا بالحق چې هغه بیان ده توحید او د قران او شورو پنځم شردار چې څوک یې کوي چې په توحید وي الله پوه کړي چې دا دغه په شفارو څکا ها شفادز زمنزرمو داله <سؤال> په توحید تی نو دا شفاعه او د مشفو پته نه لګي الله حکم نه لیکړي پیغمبر شفادز نه لیکړي قیامت راغله نه ده او دا ویو دي از شفادس کوي و زارمن یو شت خو تا پوره کړه به شفادس نو شفادس بکیږي چې کل الله حکم کی قیامت کی دنیا کې شفادس نشته ويقولون هاؤلا شفاونا یندل اعداد مشکینو نونباي پاولاي ودې زمين شفارش کړي سو کوي د تا پتا شوه ته الله حکم کړي يره موږ څخه خبري قیامت راغله الله شفارش کړي حکم پیغمبر شفارش ک او زالمه دي پنزو شرطونو یو شپ او خا یا کنه نواله به شفارش کوي او ته ولاده موږ شفارش کئ ولا شفي او یو شفاعات قحلت کی مراد دي پوزوره پالاسوکه خبر نشي منلې نه دنیا کې او نه اخر کې خامغه چې دی ویریږي د الله نه اوس ترغيب ورکې په ملکرتیا د موحدینو سره د موحد سره ملکرتیا وکا اسنه چې اغاز خپل کړیو د خپل جماعت د زینونخ کې وینې شړې حزه کدی مسلې کې ملکرتیا نه اړ ضروري را یو کس دا کار نو اوس دی صورت کې دوه ځایه ذکر کړي چبال گرتیا بکې د نکانو موحدینو څوک د دین کار کوي د دین بیان کوي د الله کتاب دا غمل گرتیا په کار ده دا غ نوث په کار ده ولا تثو ذین یذور ربهم بالغداه ولا شی مشلا اکسان چرامه کوي خپل رب له سره او ما جیګر سارو ما حمد په دین باندې مشغوله ني دا غ او کار لاوي یریدونا او د الله چې زمنګ رب زمنګ نه راځي نشتدې پتاپا نه د بوجای نه حساب دا غي څه شي دا غي پتا څه بوج نشته خو ملګرتیا خو او نشته دې حساب څه بوج څه پاګبن څه بوج پاګي نشته او دا غي بوج کوتر نشته او کته وشره دې لره انت ترودهم کته وشره دې لره نو شي بتد زال مانو نه کده واحد الله و ظالم بشي مواحد سره نهځ او د معتبر بده کدي سره ځکهدي چې چانده را کې که نه مده ده ملګرې مو د جز دی هغه سره ملګتیان نه کوېغ سره نهدي ید ک سنیشته مه افانې متبر خرې د چاندو میاج د خاام مخهڅخ بړه کې که نه اللهفتکوونه می نه ظالم به وګر دی صورتې کافګورې اط تمیت شیخ القران په خپل روح را کې کلی د خپل تاریخ کې په خپل تاریخ کې شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله لکړي دی چې په اخر کې زمام ملګرو په مسلې کې ډېر نرمي شوړو کړه هغه زمام جماعت بعد خلکو تسنسک هغه خلکو ساده دي چې هغه زمام د جماعت دشمنان دي او نقصان جوړي زمام جماعت کې فلایي کتاب تاریخ ګړه ها وې زموږ جماعت یې ګډ ورکو نرمي شوړلګړه اړتیا مسته مایا د صورتې کاف 54ه پارا وصبر النفس کما الزینا یدعونا ربهم بالغداتی ولا شی یریدون وجوه پدې مسله کې تعاون نه اړین ضروري دی جاني تعاون بکې ما دي تعاون کار کوي وصبر النفس کما الزینا فتعاون کی ملکیتیا کې خلک کمشتہ دوی یو څلانه زنانه خیر یا خپل تاون گئی الله دې ولرې بندي ورکی زنانه باداشي یا معشومانی یا نه هازه چه به رغست یو شی بل شی د چوند ورکی د مولانا سیف لوڑ کا الله دې ولرې استورکه لاي دنیا خیر خسته کی ملګرتیاک هي وصبر نفس کما علذین یذعون ربهم بالغداۃ صبر کا خپل کسانو صدا ملګرتیاو چراوالی خپل رب له دا ساره ماهام ساره ماهام کتاب <دال لازی> درس او تدریس کړي او والی د الله رضامندیا بښښېم د الله رضاره ولا تاذو ئناکانو اواز نه لې سترګې ستاده ئنا است شب قرب سترګې واده لې داغې نه ونه ګرځې ګوره دید پرته راشکې دید او بل ملګری سدا ځکې توري د جنت الحیات دنیا چې دا دکې ته زینت د ژوند دنیا مال اسه کې ذکر روانې دنیا سره کې بل لز کځې نو الله و ذکر غره ونه کې ولاتادو نه کانوم ولاتوتیمن افنا قلبو ذکرنا وقت باوا وکنا امرو فرتا زمنګ سره ملګرتیا اکثر غریبانانو خلقو کړې دا و کې عوام دي زنانه دي داسې خلک چا هغه په نه والله الله و مشالله ملګتیا او که د دی سره وکهلی کفتتننا بعض همې بعضې د یقولو او لا, لأ من الله عليه میں مینی نهګوره لکهڅنګه چې منږ بیانو کو تاتا په مکیاتونو کې نوداررنې ازمش کو منږ بعض باز د بعضو او د بعضې باز د بعضو اززماج کومه امتحان نه نهما د د چې و یا او لا الله عليه میں آیا احسان الله اللہ آیا دا کسان احسان کرے اللہ پا دی بانی مرداد ایزان تا دی رو پیار ہوئی دا تو اللہ پتا احسان کرے دا خلق نپوئی گی تو جواب او ما جواب ہو آیا نا دی اللہ خبویا پتا خپل دخبل کتاب دی کلی کی چاریوی لیو تاوی ما خووی دی کلی کی لیو لیو ماو وغی بدا بیان کرے خو تاوی شکر دے چتا دا بیانو کا وغی ندے کرے پخنے دی گل <تصح> وایزا جا دوی ملګرتیا کله راشي تا ته کسان چاغي مان وروړي پیاوتنه زومنګ نو فقلوه سلام علیکم تور تو وای په خیر زاله به په خیر زاله هر کله راشي فقول سلام علیکم سلام خو باغه سوکشي چاغه راځي د باهرنا او دلته وی فقول تور تو سلام علیکم سلام دی پتا نو دا غره خبر نه ده چو سوق راجو نو هغه به سلام پیش کوي او دلته وینې تو ورته وای سلام علیکم نو دا سلام هر تکي فماند هر کله سره په خیر رالی له په خیر ورته په خیر رالی تو ورته چمواحد سره لالي نو ته پاسهګه وا په پا خیراله زماته پوښنه وکړو را الله تعالی ډېرشته در کوي سلام علیکم سلام پډيرو مانو سر راځيخه یو سلام راځي په مانو خوشامدې ده سلام و سلام علیکم سلام یو دلته ماننده هر کله خوشامدیت سره لټړیب دویم سلام راضی په ماننده رحمت سره سوره الصفات کې یو کم اتیان نمبر آیات کې باداشی وسلام علی موسی و هارون دالو چې السلام علیکم یا هارون یا موسی ن سلام په ماننده دعا سره رحمت سره رحمت الله تعالی په موسی او هارون علیه السلام باندې دریم سلام په مانده بچاو د عذاب نه سلام په مانده بچاو لکه سوره نمل یو کم شپېته میات کې بدای شي وسلام علی عباده الذین اصطفى سلام دی د عذابونو پاکسانو پاک اسانو په بندګانو زمما چما ور دارنگی سلام پماند تخفی صرا تخفا تحیی صورت نور یوش پیتو فیضا دخلتم فسلمو علی آلیہ فسلمو علی آلیہ چه دن تاسو کورنو تا فسلمو علی آلیہ تو فوله گی هدیور کې دالې ورکه خپل اهل والا وته السلام علیکم کوړتځي ویلا دا په خزه سلامونه کې پښتانه و یا ودا دې په خزه سلامونه کې قران ویلي دی فسلیمو علی الیا سلام پیش کوي توفو ورکه دا سلام د دی دا دالې دی دا دنګي سلام په مانند اجازه ستاره اجازت غوختل لکه سوره نور 27 نمبر یا يا الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على او سلام پیش کوي پاهل باندې سلام هلته اجازت ستای ده السلام علیکم السلام علیکم السلام درې پیری سلام پېش کا جواب مې ناونه شنو واپس شه فرجو قرانوي واپس شه دا سلام په ماننه دعا سره سلام په ماننه دعا قبرونو علاوت سلام په ماننه دعا سلام دیار قومی مومنین سلام ملو تا پماند دعا سرده طفعت الموحدین کی شاولی اللہ لکلی دی سلام موتارا پماند دعا سرده ملو ته سلام پماند دعا سرده ملو تا سلام پماندان چاہی یوری ویلی که سلام علیکم ناوی و علیکم السلام و علیکم السلام وی پیغمبر سلام اور جد آج ته سلام لبه غروزانا شپاورس پغه سلامونه کیږي پر روزه باندې چاپېره ما او وعليكم وعليكم بلکره بیا غنکې هه آلته کې سلام په مانزه دعا سره سلام موتاره په مانې دوااسته سلام ملو ته په د دعا سره دی دا نه چیغه یو سلام په مانو د بایکار سره سلام په مانو د بایکار لکه مریم او نمبر آیات کې راځي آیات نمبر 47 خلاصمه بارا سوده مریم قال السلامن علی گا بلار توي بلار السلام سلام السلام علیکم نا سلام لارا سلامتی یاري بایکار دې زماتا سرا بائی کار دے زمان. بازی بائی کار بائی کار پلار بایکار دځمه باځې زوی د پلار سره د بایکار ټوپیخه ایبراهیم علی سلام د پلار سره د کار کړو په بی دي نه ی باندې پلار دغه مشرکو بداملو سلامن علی سلام سلام دې بایکار دځماته سرا او تم سلام په مانند صحیح وینا سرا صحیح وینا او سی خبرو کولو سرا لکه سورت فرقان اخرہ رکوع کی چرازی قولن سلاما و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما درشپتا یا د سورت فرقان تریاسا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلام دانجی السلام علیکم څه خبره چې جاهللار راشي غلطه خبره کوي نو ته وو ته صحیح خبره وکړه چې لکه خبره صحیح کوا خبره دې غلطه ده حال چې سلام علیکم سلام علیکم ما دې کدان نه دې چې سلام دي نه ار سه گډ خلکو دینی گډ ورکړو لکه څنګه چې دا سلام گډ ورکړي ار که سلام ما دې ګمړایو بنا کړي هر سم گډ ورکړو ار دې کې درې مناسب معنا کو یو سره د یو خزه ها خداخونه مزال یو شی پلشه پخاو کچړې بخې کسانی نو ځان خپل مناسب شی خو کیګنه نو درې مدد شېو موږ دا دت شې کنه غله بیا تیم خمالو دې کدی وخه بدا خوراکونه د فلانو وی راغه دت شېو نه هغه بارا نه هغه دوکسانو دو پروګرام په ګډه شو نو بس اسې ویله ګډ ورتو او یو کس پروګرام شېو ترې کسا دا شنوو کم دی کې بیا اسې ګډ ورشت کنه داغه سلام وکړه خځه او خاون چ خو خو صبری جنہ کمونډر او توبې په اشارو مشارو په امش نو سړی خځه توبې چې سبا چته کې نړۍ پوخه نو د راشي کینی سړی وي خځه ته مطلب دا خبره وکړه زم چې خځه نو منس کوابه کې آی واچول ګورې واڅول نو داسه چلې چې زما اوس تا نور گزارنه نو زب یو کر خسته په طرف راښکمه پای کچړې کې آیو په خپل طرف نو سوچ غوړې بس تا په طرف او سه با په طرف را روان دي دې وداګه شي پادشي ملامتونه بیا باندې راځي دې دا صلاح خلخ دي او خاو چې دې کچړې کې هو وو مزګې په کې غوړې سوچ واچور السلام علیکم کا کا را کې باز سړی ګره او امام مشبيدا درګا دی ما بچارہ راغې نو د خدای څخه خبره اوکړه او پویو نو د خاونو ته وی خدای ما سره نور بکواس نه کې تا نو ما سره خبرې کې لار ارشوا او زه ما د ارشو مقصد یې لړ دا چې غوړي دی خو با په لاره ورسي غوړي خو خو نه او د سړی په دغه خدای په نو د کیسوی یوه پاتې شو چلو ماته زغه بیغولو پادشما نمټیواله زسه چلله دنیا ګډه وډاره ارسه وللل او دنیا ګډه وډاره گزاره پر کار ده نو دې بعد خلکو ارسه ګډول کړی درود دې درود نه یا یاله که زاره مترود خو بیان نو وخت یو کو یو درود زازان دې بل درود ها علقمه دې خلاف <سؤال> دعا نه مننه یو عامه دعا دا یو د سنتو نه پس اشتیا بهیته اجتماعي دعا دا نه مننه بدت نه مننه دعا مننه نو کله وې د صدقه نه مني واسه گډونه و صدقه هو اور و خمنگو کوا ور کوا خراسکا دا تخصیص د جمعې د شپې ته کې نو دا من نه مندا بدت پیغمبر پاک و لا تختسو ليله تل جمعه ته په دغه کشفه ختم کومه د دروده د ا د وکبو هدا کجورو په او دګب په خوما نمنګ دک نه من نوار سي ګډ وړکره په خلکو اشتبهه راوسه د داغه بدتیانو مثال د دغه سړی دی دا چر سي ګډ وړکلي وي دنیا ګډه وړه دنیا ګډه وړه نه تا ګډه وړه کړي د دې ګډ وړکړې په خلکو اشتبهه راوسه کلا چراشي تاسو را کسان چې مان وروړي پیاتونونو نووال سلام او دته کې سلام په مان نه هر کله یې دی او په خیراله په خیرونه كتب <تصفح> ربکوم دکړې تاسو رب په فزا منې ربانی او مقره کړی را یقینا شاندارې چاچا امر کوو تاسو نه پنا په نه ابدو پنا پوي نپوي دا به توو کړه پسې بداملاو ملي سي کو بهشکه الله دې بخش کوو منې ربان دې مث دا لنګي بیا بیا واځ کوو دلایل او دې په پاða چکارې د مجرمینو او نه په شرف عبادت زمنا کړي شوم د عبادت دا حساب ناش تاسو ته راځم د شوي بيد الله نا وا بيد الله له امن الملائکتی والصالحین من عباد تفسیري مداري وي وا دتابین ما تاسو ته خوښ شاته نو او کله دتابې شوم د ګمراه په واکه او د مزلات مندون کنا وا یقینا زه په دلیل ما د طرف نه خپل ربنا او تکذیب کړي تاسو په غد دلیل باندې نشته ما څه تاسو زه تلوار کوې پای زه اختیار نه لرم دا د عذاب د اختیار نه فیصله مگر الله لزام بیانی الله حق نفی دا دا او دا الله غږه د واضح کونکو نا نفذ تسبب د پیغمبر پاک نه وا که چرتوي مازه اغه عذاب تاسو تنوار زه تلوار کوې پای له خو دی الامر نو ها ما د عذاب زما او ساسو منسک الله خو پی پزاریمانو مان دی الله سره چابيانې د غيبودي نفي د شرف العلم او دونسم دليل الله سره چابيانې د غيبودي نفي په غوپسو باندې د الله نه لوګيب الله تعالی کلیري چابيانې دا غسندې نو څنګه ته وي په پټو سيزونو بیا هوته وي بی چې چابيانې د الله ناغستې لري کنه بزرغا او یا ته به تعلیمات کړي د غيبود بکسې زکه په پوهه دي ن تعال ما توول ژ د چا بیا غست چې نوپ نه شونو پو څوکه په پومانې والله پوی پاچ چې پوچو دریابنو کیری او نوورې ی پاه د یو بټونه مګر پووی پبانې الله اوو یو داه پاترو د مک کې واللهین نلو دا وال یاابس او نهچا مګ ټول پلم دله کېریخ کاره کتاب مبین څنګه چې کتاب کې یو شخ کاره لک باته خدا کاره دی. نو دار تاسو دارنګېستاسوه من نامه دله په کتاب کې داسېکاره با من نام وم د لسم دلیل الله غذااتې چې ی توفا کوم چ تاسو یا توفا نه او د کوی یوننی وکم او د کوې تاسووبللی د شپې اوقده کې چ فات کوې تازهو د شپې نو قانون داې چې په فات کې دوبانې نکه ختممیږ. په مارګ باندې نکاح ختم شو نو چې د شپې ته د شوې سار پاسېږي مروي نو سار دته به نکاح تازه کړي نو چې نکاح تازه کړي سار بیا اا روړه د پروژه کولو قاضی علی چې دا غا ته وفای معنی د مرګ معنی کوي الله غزا ته توفاقم چود کوي تاسو د شپې توفی په دریو مانو سره قران کې راځي یو په مانو د پراغستان ال عمران کې مونږ ویلو اني متوفی کا ورافهو کا پرده اخ نمبر دا توفی په مانادو د کېدل سره او دریم توفی یو سلوې خ زمر کې بلاشی په مانادو مر سره الله یتوفل انفسهین موت اعظم 41 نمبر ایت اپي پاس باندې چکو تاسو بنهارد د دسي او وی غږی او وی تاسو پی په دې کې یا با اسکم وی غهی تاسو پدې د دې لپاره د شپې او د کی رځیو کې او کار کسب کا وکړي دې لپاره چې پوره کیږي اگر نه ته د دنیا اگر نه ته زلبا اگر نه ته د دنیا ته بوزي بوزي لسکالا شلکالا نو چې د چا د ایکسیډنټ نه مرګي نو ایکسیډنټ اوته ہو کیږي که د چا د بيمارۍ نه نو بيمارې کیږي چې د چا په سفر نه په سفرې کیږي اغه نه تا دا هغه پوره کې او پازګی ته سوالي بیا با خلاص الله ته دې واپس کې بیا به خبر کې تاسو لا پا کارو چې تاسو کو دنیا کې سوال سم دی د الله زور اوره دې پازا د خپل بنديګانو زور اوره غره او دا دې کی پ تاسو حفظه ساتونکو فرشته حفظه نگہبان فرشته اغه چې په انسانانو مقدر دي سورت الراد یونس سم آیات کې راځي له موقباتم بین یده ومن خلفه یحفظون من امر الله یونس سم آیات الله د انسان لپاره فرشتي مخلوستو کې د حفاظت کوي ورې کده فرشتي نه وي رې انسان به کومو کومو زیلو کې پروت به یا دا خدا څخه مخلوق د نورم جنات چا بغا چاپلار کنټرول کې خوده فرشتو ا هغه ارزه وو تکلیف او مصیبت رسیدا نو الله په انسانانو فرشتي مو کړکړی دي او د هر مزر سر چیز نه بچی او چې کله یوه انسان بدکاریا ل شروع کی ګناونه شروع کی نقصانونه شروع کی نو فرشتو ته الله و د دننه شي جدا شي نو کله یوه ده کته کمه دا ویګ او کله دادا الله هغه امداد تلل راشي او چې صبر دې د ګنااونو نخلاص وي نو د فرشتو په معاونت کې ده الله تعالی طرف له ګوره کتا څو خیال کړې چې کله ایکسیډنټ وشي کله سمسلې یا زلزلې یا کوم ماشومان پکې بچي چا دم کړي کنه کله ټیر لاندې داغلې ماشوم بچي په زولو کوم ویله کوم پلانې مرګو ماشوم بچي ده پلانې دا دا زه که اغیدو گنااونو صدکه کلو نو زه فرشتو امداد داغه سره نو د الله طرف نه او ماشوم کو گنا نه وکړي پدغه فرشتي مقرر وي د الله په حکم باندې نو اغی یو ساتک کړي یا ته چې شوی دي نو الله اغی بچکۍ او گنااونو وره پکې سېږي غیر گیر یا الله زمونږ بچ ساتي چې سوره دو گنا نه بچي الله باندې امداد کوي سمایله نو حفظه ساتونکې فرشتي او دان لهو معاقبات المحافظين دې دا الله حافظه په مقرب کریم احيا محافظه کوي د دین یتعقبکم فیکم ملائکۃ باللیل والنهار حدیث کوي یجتمعون فی صلات الفجر والعصر د مازیګر په ټیم کې د سبا په ټیم کې دې جمع یو بل پسې لګاتار فرشتي راځي او جمع کیږي او زمنګ استادو د عبادتونو حفاظتوم کوي مایل فظ من قول الا لدې رقیب عتید پدی وګو ناسی ریسم خیو گسو کو باندې او زمنګ دا کمه وینا چې کو دا لیکل کوي استادو ترمن لیکل کوي زماده طرفنا چې دا تاسو اوري دام لیکي ځکه الفاظ او ساکتو سویار یو کس یو کار ک یو بل په خاموش دروازو مقام یو د کد بایده او کد نه کای ده حتا اجازه کوم اجازه کړه چې دا یو قستا اوسه مرګ نو فاکه لازمنګ استازي او د پچاج ځا یو فدول جاتے نه کای پچاج جاتے نه کای دا یو یوه इजرائیل فرشته یو فرشته ده خو دغه لاند نور ماه ته خورشتي دی دی مقرر صرف الله مقرره کړي یوه د په مرګ او دغه لاند بیا نور دی وزیر اعظم وی دغه لاند بیا وزیر اعلی دی وزیر اعلی بیا نور ګور نارانی بیا دغه ها د ډیویژن افسرانی ډیپټی بیا د کی ډی پی وې د ژلي مشرب پولیس افسر دغه لاند د ایس ڈیس پی دلان دی بیا ایسے چوی نو آغا ڈی پی او حکمو که پلانه گرفتار نو پا قبل ڈی پی او نرازی رازی ڈیس پی ایخ پل رازی نا آغا ایسے نو ایسے بیا نور کسان پولیس بقبلی وغا کس گرفتار کی آسی مخی بیا الله اللہ حکم ازرائیل تو گی علیہ سلام ته هغه بیا قبل ما تحت تو گی او ااده انسان ده وجلو درجه د ایوي زيلي سلام دي دو تک زمانه روح اخلي په افغانستان کې د بند اخلي په پبلیکه کې د بند اخلي نه فرشتہ یو ولا خدغي لکه بل زي کې راضي الف لام سجده کې يتوفاکم ملک الموت الذي اكل بكم چې مقرشې <سلام> وي د پتا سو نو الته جنسي د وړي فرښتې هر قسمه فرښتې د اهد لاندې کار کوي فرښتې الله مقره کړې دا نه دي د غيو فرښتې هر ځای نه ځندسي و هم لا فردتون به په واپس کې د یالله تا چې موږ د کار دایې دي رښتیا الله خبر خلکو دره د اختیار او د الله د حساب او الله پنځل نسم حکم اوایا مې نجيف من ظلمات البر و څو بچکی تازه یا ته ورو ورو چې ودریابونو نا چې دا بلې غللا پاجدې په ورو باندې په دعا کې چې دعا کې نپټه کا دلته خفیتن ورو پړو په مزه او ها صورت العرب چې په اخر کې راضي وقيفتم من القول البته ذکر ده عبادت لپای کې ها پټوا دې ورو وا دې نو په دعا کې روان دي په کار دي په او په عبادت کې او په ذکر رس کار کې ها سپه کار دي پټوالې ای ای کړی راځي نو چې ته دا اګه او چې یو یو مطالب مطالبه مطالب او دعا ده چا له کوم مطالبه کوي الله بارانو کې الله ز سری معافرتو کې داسې مشکلات دا مطالبه ده په وجه ایو دعا ده نه کوم ځکوا په وجه او ذکر رس پمزا کا چرې باندې وک عبد الله ابن مسعود ما همکه حواله خود لري وا دی بل سپیکر ته کینی هو الله هو هو الله هو الکذا <سؤال> جاہیزی قران و خوفیا پمزا تزرو ان په عجز یو کرو باندې لای نن جانا اوای دی کوم دي خلاص خوبی موږ مت نه نو ښه مخا شو موږ تابعدارو وایا الله خلاصې تاسو دې مصیبت نه هرې مصیبت نه بیا تاسو شرک وې وایا دا شپالسم دلیل یاخري وا د الله قادر ده په دې چروبهږي پتا صبح نه عذاب من فوق حکم ده پاسه تاسو او من ته ته ارجو د یا لاندې تخوس تاسو او يل بسکم شیا یا به ووندې تاسو ته ډلې ډلې په بلی وروا چي بیا او بس کی باځتا اوس عذاب د بازو دا ګورو اوس چې سړې ګوري نو زمانه کې دا بنکل موجود ده برانا عذاب دربانی راولم برانا عذاب سره بادشاہان ناکارا بادشاہان ناکارا یکی نگوره مصیبتون رازی در برانا چی کم قوم حلت شی اللہ وی زفراوارم د پسنا بادشاہان ناکارا یا در برانا باران نکی گی قات سال یعنی یا در برانا پی کانی وروما یا پی برانا کانی راشی یا بارانا را وروما یا په بادشاہ نا کاره مسلد کما او من ته ارجو کوم یا لاند دغه پوستا سنا لاند دغه پونه دوبیدل بزیات شي نس الکپلانی دوب شو یا زمکه غره کیږي او خلک به دوبيږي یا لاند دغه پونه هغه شاګردان نا کار شي بچي نا کار شي ته به چده خبره کې او به چه خبره نه نو دا غو شنو حیاء شاگر تا خبر اکی شاگیدر نا خبر بیا شاگیدر شی نو آن گیدر بیا جوړ شي او من تا ار ارجوری کو منع احل شي حاکمان شنا کارا تابدار شنا کارا نه احل او یر بیس کم یا بوا اندی تاسو لڈلی جمع کی تاسو یعنی پیو بلی ور او ی غم بلی که پیو بلی ور چولی دی پختانو ہوئی که نا و یغم منکه په یو بلې ورچولي یو یو تدم سه یو بلبل تلم سه په یو چې ته ختم شي بل و چې ته شي یخت دی عوامې تماشا کوي چې سباږي و یوزېګه بازه کومه سبا د عوامو سه له حاضر نشته ها د عوامو سه ته پوسه نشته په یو بلې ورچولي یو یو نڅانو بلبل نو یو یو نس یو بلبل نسی او بس کی بازه تا استاد عبد بازو باز ترب نو به باز ته عذاب بیا دا غو نور نو باز ته به باز دا باندې عذاب ملاویږي داځه کا چستا سو عمل لا کارو نوستا سو د اعمالو په نسبت مې دا کار د صدعو کو اون دغه ګورا کیف نو صرفنات څنګه بیانوم د دلایل خامخاشه دې او تکذیب کړو پرې باندې پرې قران ما انستاکو حلال دې لري اشتیا و نیمه دو با سو <ترجم> باندې ذمہ د پاره د اډيو نبا فیصله خبر شته مستقروم زیدو درو درو شته د هر خبر زیدو درو درو شته د پوهه بشه یو مقام مثلا شته اندازه وکنه کله چې وینې ته که ساج د نکیوا آیاتونو زمنګه کی فی تکذیب آیاتینا چې د او جنواله کی آیاتونو زمنګه کی تد توحید مساله بیانې دیږي کی غلطه خبره کی نو مو غواړو دا غینا تر دې چې دنشي غوپشه دي دنشي دي بیان کې غیر د دې نه چې سوپور دین په څه خبره غلطه کوي نو مکینه وځه وای مايون سي نه کې شیطان خیال دینو د مشرکین او مولودونو او ورسونو ته په هغه ځای ته دې واره کوشته بسوي او کیناسته التاوود دې او غیش شرکيات او بدعات خرافات بیانول او یاد ده هڅه بل شهره اوستااد شو نو بیا کې نه فلاته کو بیا مک بعد با دځ که پ د یاداشت نه او ته خوقرړانکرلا ولیدي چې نا کاره مته م دا خد نا کاره دا په ک شر ک یاد د بیا ګورړه پ پیداويږ نظر پاسې ګروه و ماون چې ی نه کا او چې تیر کې ستان شیطو دد سره ن خیال دی نو د سره مجلس ک ن شو نو فلا کو نو مک نه پهزه یا د شنو بیا پاسه غفور هر اوس خاصم راغرم بسم الله کو شو مسلمان هوا او وایره ک نو رسمن شو کوله وا وازه ک ز لازمه لا رغب شته ک نه جوړو ما حساب وروغ نیوله کار ته شو ورکه بذروغون دیږي د یو اوس مخالک بیا به چاندین نه راکی پلی لو دیبو شته زمون پروگرام تنه راځيرو دې چاندو ورس کار خراب کړه مال قوم الظالمین قوم ظالمانو او نشته پاکستانو جزان بچی من حسابم د دوستۍ دا غینا د حساب دا غینه سه شي خو کته دي منکرین سه شي لیکن ذکره پندړ کول پون خو ورکه کړه زکه نور سنوشو کوو نصيحت او پون خو توکا خام غا چې دیمه نشي ځان بچی شه کړه نو پرې دا کسان چې ویني د خپل لاټو لعیبا توکی و لحوان و بسی توکی او عبسی اغا پریدار توکی و لحوان گورا لعیب آغا لکه ماشومان شمان چی دا دی ما خامی ما جگری که دا لحوان ما بے کئی ما شمان فخوابا دی لارو کیو دا بوساری بے, بے یو بلوان کردی خارو به یو بوساری جو رکری نبیا مائی که لیا نبیا بے لطور که کورتا به مندہ کرده لارش لیمنٹ انیمګ انتداغاسی دغه تلعېبو یاد ما شو مانو شونه شنه او الله واغې ته وی لو پاغې تسلیم ما شو مت نه ملاوی خواسه بسغه مشغولتي آله او الله واغه چې دغون دی خوشالي میلاوی شي سینما ته لار شي فلم وګوري یو قاعده سې د نورو ته لو ته یا 15 منټه یاده کېلو مې تماشه و ما شله کپټان چکوواله دا او کو پلانې او ورشه دا داګې دی داخله په دې اپسو نږدې مثال د الله واله په دې اختره ګور ټول لبې زاده انگریزان او لوبي دي ښه بغیر د ولې باندې هټه زاده مسلمانانو روبر او په دې انگریزانو په لبو دا انگریزان په لباسونو پټایا نو په پړ شټونو دا انگریزان په خوراکونو چار چار په ولار خوراک کوي کنه په دې ټول مو لاس لا کی کتاب دا انگریز ده شکل او سر سره وګړه د انګريز دا تای دا, دا انګريز دا پین دا انګريز دی خوراک دا انګريز په طریقه کوي چار چلن دا انګريز په طریقه کوي ها ااو زه خو مسلمان یم یوازا دی دا عبد الله کیدېش تاندو مې سه په مسلمان څنګه کیدوم شته او شید انگریز په ایجاد کې تر جامی دی نشتہ سشی رے پین شٹ دے زخیر دے بس اغم سخا برن را خوٹائی چی منگو ری عیسیٰ علیہ السلام پسولے مقصد دارے کے نا چی سال علیہ السلام پسولے دے دارے سر اگورا انگریزے دے گرے اگورا نسبل دے جائے کے دی جائے کے سر تخری کری پر گیرہ لاس کے کتاب دا انگریزے دے چار چلن چاپی دا خوراک هغه د انګریزه کې ځای په ناسه خوراک نه کې څه ټیم نشته ماته یو امریکا کې پادشاه ماته ویږي ټیم نه ځای کې خوراک په داړه بزګه والی یو یا یو شی دا ویږي سره ګډ کې خوراک کوي چې موږ وخه په او او داس ماتم په ولاله خوراکم په ولاله تاییدم دا ها دی کتاب نه او نوم زما سره د تاسو سره سو قران بیانې دا د شریعت دا فصاعدي دا شری دی تاسو سره قران خلاص په کارو تاره کړ قران سره مینه نشته قران سره شوق نشته په قران ما لگون نشته په نور سيزونو باندې څنګه ما نه تا دا په قران لسل په ورته ورور ور ور ور ور ور ور ور ور ور ور ور ور ور ور ور ور ور ور ور ور ور حق نشي دا کول پغنو هغه بیل دا یو ګوره دا غي خرچه وګوره دا غي خشاکو وګور دا غي کیسو کول دا غي خداکو وګوره هغه اسکاکو وګوره دا یو بو وګوره څومره خرچه کیږي دا او دا ډول لی پرګرام شریکته مله پرې دا نو ورو دا لګوندې په نومبا نکني چې مسلمانې ما انو ټول کار د سره د بلشي دی دا, دا. غيارو آج سوک دینداری پر سٹوکے کوي وزار اللہ زینت تخذو دینو ہم لائی و مولا ہوا پریدہ آکسان چوینی دین پر سٹوکے ہوا بسے معمولی خوشحالی اوتا میراو شوا آو دوکہ کلی دیلی را جند دنیا اوتا میدہ ملو مجلسوں کو ملو دیمیا سلکلی دی وزارتون ندی پیسې دی پندر کا پده قرآن پندر کا انتوب صلا اللہ توب صلا چه حلاک نفسو ان تو بساله بساله چې علاوه ګل به یې او نفس پدې نکري شیون او نفسو په سبب د اعمالو د چکرې دي نبووی دی نفطلا بيدالانه سوو سونو خلاصوونکې او کته فدی اور کې پوره فدی نوابانه غوځېږي دغه فدیه دا کسان ساده چالا کړې شو په سبب د اعمالو د هغه دغه اسکل وېد ګرمو بوت د عذاب ودرناک په سبب د کوفر دای نفذ شرف الدعو وایا اره مدد کوم بيدالانه هغه مدرګاران چې फायदा نشي را رسورم تا تقريبا رکو دې ځمنګنا او واپس مون په خپل پوند باندې بس دا غينا چې مضبوط واده دا کړم ان الله كلذي پشانت د واپس کېدو دا کس استاوته شيات وینو چې بوتل دې اغل له شيطانا نو مېری تا بوتل اغل له شيطانا تا ډېرو تا د دې میری مېري شيطانې په مخ اوهالي يلتا نو ته په هغه غوښتل نو بیا کوي په شاندار کژبوتره غلره شيطانانو مېري سړګانو ډیر وتا فل ارضی بزم کې ته بوتله بلځته په سبب د وسوسې شیطان په داسه حال کې چې وې حیران چل تلاش ډېر وو کیسره راغله بیا سړګانو څه کوم د سونه کیږي ارسي کیږي دا محکم ځای نه زامدارو کړه وي اته بیا هراوغ په پریشاني شيطان یووارو کا دې نه دې بوزم اته باندې وختې رو ما سي بيسا اسی بيسا نو زبا غوازنی موبایل یا پغلا یا فسو او بیا دګي زال د زيتلار شیطان یووارو کا سمجه مې درک کړلې سم کار دا شیطان بېمانه کار دی یا پرېشان کړي د شیطانانو پزمک کې پدا شال کی چې وی ده دا کله قران الله ربنا لازمونه ولوبای شیطان پریشان کوي خا تبا کوي دي کله ډیرو کې کله سارا ګاړو کې کله ګونو کله میړو کې یا پشاندا کله شپوتره د شیطانانو پریشان کړي د شیطانانو او پریانو پزمک کې پوسوسې د شرک حیران پریشان لهو تذر پاره ملګری چې دا غواړي ملګری لو دا لوډا اهد راشم مالا سکریټریو که ساراګاډه قران ته راشه اې تنه راز منګ جو قران ته قران نن توار شوټی دا راز سکول له قران دې دې بلار شو دا بواورو نوایا بشکا ابل ملګره ماړه فرېدا یو ملګره دې شیطان نو هغه تل په مخوالي بل ملګره دې موایده هغه قران ته په مخوالي وې راز ماړه انه ذل الله ولودا نو ته به کمل ګری منی نو قران د ملګری دا یدا د ملګری اوایا بهشکه کتاب د الله ولودام دایدا ایت قران کې هدایت وي و امنا حکم شوی شدا زمادو دنیا او اخرت د کامیابی لار و او حکم شوی ماته چې ځغار کې زم ما رد او او حکم شوی ماته چې پابندیو کې د د دین پابن شي او یری د الله نه الله عزته چې سپورته کولې شي او ولسم د لیلی اخرې الله عزته چې پیدا کړې اس ماون نور نو کې پرې شیا باور شوبو الله شا نو پېکون شي با انما امره اذا اذا ايذاذا شي ان ايقول له كن فيكون فكن فيكون من الله او کار کوي وين الله د پورا حق پورا دلاله اختیار دې پاوړو چې پکې بهږی په شپې لري کې داگی اختیارات دیپورا نو اختیارات اگه دی اختیار مان capacity نو عالم علی به شااد نو پویو اون باگه دی نفه د شرف تسترو پر کسی د شرف لیلم چې اختیار داگه دی نو پویو ام باگه دی عالم علی به شاد پویو دی پوطبخ او دا اللہ دی حکمت 결과و خبردار الله پویو دی خبردار دی فدی تقریبا اولس اس دلایل اقلیاب پیشباد توحید بیان شو شل مت تفریدا به نو روس